Mikrofonpróba 1-1-1-2-3 egy, egy, egy, Mikrofonpróba 1-1-2-3 egy, egy, 2018. január 23 a volna és ked. Január 29-én hétfőn este fél 8 órától nagyon messzire jött ember. Bakácsal, Filippoval, örökkel és velem, újabb évadba kezdünk bele. Akvárium klub volt lokál az Erzsébet téren a belépés dítalam. Ordi, Január 29-én hétfőn este fél 8 órakor sok szeretettel vannak várva. Boldog még Bakács Filippov önök megint. Lefele menjek vagy fel-fele fel, Nekem minden egy formán Pop -zene. Pop -zene. Pop -zene másik Jánost hallják az Európa kiadóban. Az Európa kiadóról lesz még szó. Tegnap egy beszélgetés Kirchner Pétert levél ragadtatta a Messi Delhiből Indiából, és azt majd elmesélem önöknek valamikor fél kilenc és kilenc között. tudom! Ez a huszonnégy perc a miénk fél nyolctól Elsimon Lászlóval, nyolctól Mesterházi Attilával beszélgetek, aztán belehallgatunk a Kolorádó Cirkusz legújabb adásába, és a felébredés felveszi a telefont, akkor kilenc órától Hajós Andrással beszélgetek, és amikor annak vége, akkor ott vége van a Kejfej is, melynek ez az adása is abszolút kísérleti műsor, és potenciálisan az utolsó adás. Ma 2018. január 23-a van, és Ked a balik, a balik talán borult az ég, nem tudom eldönteni. 0-3 fok van, este eset valami, ami csúszik. Mi az, hogy na? Ez a Kéfejancsi, mely számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy ez a normál zenei hang, másikban azt mondja, hogy a rádióműsor kicsit szerénytelenül, vagy nagyon... De fontos, külös tekintettel arra, hogy új Zsuzsi bármikor ki tudja, mit éneke, hogy a 14 éven a újjaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott egyáltalán Keifejancsit jobb messziről elkerülni, Készítője pedig végképpen. 06 1 -9 -9 -9 -9, Ez egy városi szám Tehát 06 es 8 as 9 es 0 és 39 es illetőleg 06 -7 -7 -1 -1 -1, Ezen a két telefonszámmal lehet elérni Beszélgetni velem, vagy csak tudatni Valamit a világgal, vagy a világról Olyan Jövőkben nézek Amiket Sosem látható Amikor pénteken fél-kettőkor elkezdődött, hogy nem sokkal utána a tévéműsornak a felvétel, akkor bekövetkezett az, amire utólag nagyon haragos voltam. Tettem egy megjegyzést egy kritikára, amely Hajdó Péter küllemével foglalkozott, már pedig nevekkel és küllemekkel nem viccelünk akkor azt elfelejtettem, pedig külön odaírtam az élet és irodalomra, hogy szallag Bob Tehát egy számos, nagyon lényeges dolog történik országban, a világban, de mindenkinek van egy szubjektív tere, vagy van egy tere, amit szubjektívebben él meg, mint azt a milliónyi eseményt, ami a hírekben megközelíti. Tehát arról egy árva szót nem említettem. Már pedig az én létezésemnek, ha van titka, ha van, egyáltalán az kizárólag a személyesség, semmi más. A tegnapi műsor például azért sikerült olyan kurtára furcsára, mert... Ez a személyesség, ez nem volt úgy jelen, ahogy jelen kellett volna lennie. Bár önök nagyon derekasan telefonáltak, én pedig igyekeztem, de a személyesség nem igyekezett kérdése. Az vagy van, vagy nincs. Az nem kreálható. Vagy kreálható, de akkor az olyan is. Fel kellett, és kezdem újra. Éli az életét, aki tudja, aki tudja. Nevetve és remegve. A pontos idő 10 perccel, móla 7 óra. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, hallott. De az ön átézést a pályaműsora bekerült az legjobb ötben közé, legjobb ötben hallgató közé a múlt héten. Inkább nézett, de uh, én is teljesen meglepődtem rajta. Megmondom ősébe. Hát nagyon jó volt különben a műsor, nem csodálom én. Ezzel együtt meglepődtem rajta. Tehát amikor engem kerestek a tévéből, akkor meg voltam bizonyosodva, hogy valami ellenkezőjét mondják. Tehát miközben az emberek meg van akarul gyűződve, hogy én magammal teljesen el vagyok táv, és azt gondolom, hogy nincs nálam jobb. Nagyon is jól esett, amikor ön gratulált, meg is köszöntem rögvest. Nagy dolog. Köszönöm. Most is gratulálok. Köszönöm szépen. Nagyon meglepődtem. Ráadásul nem csak egyszerűen arról volt szó, hogy bekerült az 50 legnézettebb műsor közé, hanem ugye a nézettsége az egyenletesen emelkedik, hogy ez így marad el, vagy olyan lesz, mint a szocializmus, amely a világ egy harmadán, egy negyedén, sőt egy századán voltva lesz, hogy azt annak idején a seregben mondták, erről fogalman sincs, én óvattal vagyok. Minden esetre tegnap nem győztem örülni, ennek e, a teljes leírását Filipov Gábor tudná őknek elmesélni, de őszintén, remélem, hogy nem teszik hogyha neten véletlen megtenné, mert szokásától el, teljesen eltérően telefonálna, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy hát igen, ez így történt. 061 489 és egy, 06 és akkor két dologról hadd meséljek önöknek. Um, december végén talán az utolsó kejfejjön csinál, amikor nem az, hogy fáradt voltam, hanem, hogy eltelt, eltöltött az a világ, amivel foglalkozom, és, és magamba is beleuntam. Tehát az elmúlt hétvégén is attól a közélettől, amivel foglalkozom, az nem elfárasztott, egész egyszerűen hány ingert kaptam magamtól, az egésztől, olyan volt mint hogyha nem, nem tudtam magamnak magyarázatot találni arra, hogy én ebben az egész miskulanciával miért is foglalkoztam. Ennyit ilyen intenzíven és egyáltalán. Talán december 22-én volt az, amikor egy ilyen hétvégén Fekete Péter meghívása londolt nálam, hogy menjünk el a hipodromba, ami egy ilyen cirkuszi izé mindjárt elrontottuk a honpolával, bár a honpola csak szegény jött velem, mert én azt hittem, hogy a cirkuszban lesz ez az előadás, de ez egészen máshol volt. Annak a megközelítés annyira nem bonyolult, de amikor én a Hungária körúton keresztül akartam vágni, akkor azt mondta a honpola, hogy szerintem ez a módon kéne bekerülni a hírekbe, így aztán találtunk valami aluljárót, és még időben megérkeztünk, és egy olyan varázslatos előadásnak, egy ilyen kamaracirkusz, ha van annak értelme. Voltam szemtanúja, nem szemtanúja voltam, ott valami varázslat történt, és Sosem hálával fogok ezért tartozni Fekete Péternek, mert nem tudom, ismerik-e azt a szituációt. Velem korábban, gyerekkoromban, vagy ifjú felnőtt koromban sokat gyakrabban, mint most fordult elő olyan, hogy az ember valamilyen rossz, jó hangulatban volt, de nem volt kedves semmihez, és aztán valaki a baráti körből, vagy a baráti kör nyúlványából egyszer csak grabancor ragadta. Valaki egyébként, ha megmondja, hogy mi az, hogy grabanc, azt megköszönöm 06148 és 06 1161, de fontosabb dologban is meg szúlani, de nem muszáj. És elvitte az embert valahova, ahova sosem ment volna el, vagy nem valószínű, hogy elment volna. És amikor elment, akkor már nagyon örült hogy ott volt. Az egy egészen varázslatos este volt. És péntek volt a másik nap, a múlt héten. Meg nem mondom, hogy miért. A Facebook feldobott nekem egy lakáskoncertet, valahol a Múzeum Kőruton, és én valamiért bejelöltem fogalmam nincs, hogy miért. Nem szoktam ilyeneket tenni, ráadásul abban is tisztában kellett, hogy az ember legyen, hogy ott korlátozott számban lehetnek jelen, tehát ha az ember egyszer már bejelölte, hogy elmegy, akkor nem illik nem elmenni, ennek anyagi konzekvencia is vannak. Nem tudom, bárki volt a lakáskoncerten, ez a múzeumkűrúton volt, az volt benne, hogy 7 óra 50 után lehet fölmenni, hideg volt, mi már ott voltunk 3-8-kor, de akkor már többen ott voltak. Nagyjából 3-10-ig tartott a koncert, Darvas Kristóf zongorázott és Új Zsuzsi énekelt, vagy akkor egység fordítva indokolná Új Zsuzsi éneket és Darvas Kristóf zongorázott, fütyült és énekelt. Ugyanúgy. Mint ahogy korábban a cirkusz. egyszer csak azt éreztem az embert, nem tudom, ismerik azt az érzést, amikor néznek egy falat, és az hirtelen megnyílik, és azt mondja egy ajtó, hogy gyere mennyire rajtam keresztül, miközben hát, teljesen valószínűtlen, hogy ott lenne egy ajtó. És akkor talál, és aztán hirtelen valahogy az ajtó nem is nyílik újból, meg de ismét abban a világban találják magukat, amiben korábban voltak. De annak az emlékét, hogy közben történt önökkel valami, azt mégsem tudják felejteni. Ilyen volt ez a cirkusz, és ilyen volt ez a koncert is. Ezt a koncertet majd egy számereig vagy több szám megidézem. Ez teljesen hiányzott a tenapi műsorból. Ez a Kejfejancsi, az, hogy mellékesen beszélgetek politikusokkal, az tényleg csak a garnírunk. 061-4890-9999 és 063677-1161. 4890 Más módon az eszter, magad, és vissza magad, vissza magad, meddig, hát, tönjét, rögtön, tép, volt két héttel ezelőtt, amikor minden előzmény fogta magát a cia és meghívott az End Friends koncertbe mutató koncertjére lemezbe mutató koncertjére, nem koncertbe mutató koncertjére, és az is egészen fantasztikus volt. Arról is szólhatna itt most zenet, de most éppen megszakadt, mert valaki telefonál de leraktam. Így aztán ezt a pillanatot fogom megragadni arra, hogy megkérdezzem önöktől, hogy tulajdonítanak annak-e bármilyen jelentőséget, hogy az RTL Klub úgy döntött, hogy lead politikai kampányfilmet, tehát nem reklámfilmet, most azért fizetni kell, hanem ugye korábban a kereskedelmi televíziók kimaradtak a politikai kampányából, a nagy kereskedelmi televíziók, most pedig az lcl úgy döntött, hogy beszáll. Üreget. Jó, igen. Hát a mai rengyer hírek között ez az, ami nekem is megragadta a figyelmet, és hát én azt gondolom, hogy az rtl beszáll tudatosan. Nekem is. Tehát az a kérdés, hogy, hogy van-e az rtl lehetőséget szelektálni? Nem, akkor mindent le kell adni, ez nincs szelepció, benne van a törvényben. Aha, hát ez érdekes lesz, és nem tudom, és nem tudom egyébként, hogy hát nem is, hogy szól a törvény, hogy, hogy, hogy, hogy milyen időkeretben szól, hogyha mondjuk azt mondja az egyik párt, hogy ő nagyon sokat szeretne hogy lehet differenciálni, lehet azonosságot, a pártok nagysága, vagy mi alapján. Jó, kis tűrölöm. le Uh, az volt a tenet interjútban, a, ami a Magyar Nemzetben megjelent... Azt mondja, hogy van egy kérdés, ehhez többséget kell szerezni jellegi ellenzéknek. Melyek azok a felületek, ahol tudnak kampányolni? Kérdezte tőlet A Marian, és erre azt válaszolta, nagyon fontosnak tartanám, hogy a kereskedelmi televíziók engedjenek politikai hirdetéseket. Nem nyomásgyakorlásként, de az együtt jelezte mindenkinek, hogy szeretné, ha ezek a nagyon sok embert elérő orgánumok megadnák rá a lehetőséget. Ott van az internet, amit már nem csak a fiatal korosztály használ, de fontosnak tartom az utcai jelzést, ez egybe, együtt ebben mindig nagyon aktív volt de még egyszer nagyon fontosnak tartom, hogy a kereskedelmi televízió a politikai hirdetéseket. Amikor a megszólalt az RTL klub, akkor megint azt hallottad, mint az állami számövőszékkel kapcsolatos történetben, hogy meghalottak a hangodat, ez villetlen és CDEF. Ugye, én azt az interjúban is elmondtam, és nem tudom, más párt, el, párt járt el így, hogy Gyuhász Péter, pártunk elnöke, a velem egyeztetve vagy a javaslatomra tavaly decemberben írt levelet a legtöbb magyar kereskedelmi televíziónak, itt a TV2 csoportot, az RTL-t, ATV-t, illetve azoknak a, a Sony grupot és azokat a kisebb ilyen mindenféle természettudományos meg egyéb csatornákat mozgató csoportokat értük el, Ugye mi nyomást semmilyen módon nem gyakoroltunk, nem is gyakorolhatunk, azt jeleztük nekik, hogy a törvény által biztosított lehetőség az egy jó dolog, és amennyiben őket megfontolják, mi ezzel szeretnénk élni, mint együtt nevű szervezet. Arról, hogy az RTL ezt a döntését tegnap fogja publikálni, arról nekem nem volt tudomásom, az interjút pedig, valamikor a múlt héten adta. De jó érzés, hogy meghallgatták a hangodat, a szó vagy a szószoros értelmében? Mivel nem tudom, hogy más pártok mit tettek ebben, azért ezt nem írnám fel a magam kontójára. Azt, hogy ebben az együtt előrébb tartott a gondolkodásban, abban biztos vagyok, mert a hirdetési piacot az mi nevünkben járó Alvállalkozóink, akár a köztöleti hirdetési piacon, akár az internetes hirdetési piacon, decemberben a első felkészülési határidőink, azt, azt szembesítettek minket, hogy több olyan médiafelület tulajdonos volt, főleg internetes, aki azt jelezte, hogy még semmilyen más párt náluk nem jelentkezett, és például a Cent, meg a, azt mondhatom az ATV környékén, amikor mondjuk online érdetési lehetőségeket kérdeztünk, akkor voltak olyan kedvesek azt jelezni, hogy az árlistát, vagy az előzetes árlistát, meg a felületek típusait, azt, azt, azt, azt miattunk kezdték el előkészíteni. Oké, okay. félnyorszor dolgod van, váltsunk 2-es, négyes fokozatba. Igen. A 2014-es választásoknál hogyan volt ez? 2014-es választásokon már az új szabályok voltak, amelyek radikálisan mások voltak, mint 2010-ben, és annak előtte 2014-ben a két legnagyobb kereskedelmi televíziós csatorna és csatorna csoporta TV2, illetve az ertél, ami úgy akkor egy még más tulajdonos összetételű tv volt, úgy döntött, hogy nem fogad be... Menjünk tovább. Vajon a mostani döntés mennyiben van összefüggésben, ha összefüggésben van azzal, csak a kreatívot, ha az ember nézi, akkor kattintásilag összefüggésbe hozzák azzal, hogy állítólag a zoom.hu információi szerint Fidesz Fidesz közeli ügynökség az összes politikai hirdetése felhasználható közteleti hirdetési helyet lefoglalták a teljes idei évre vonatkozóan. Ezt pártok visszajelezték, a Deco az ezügyben nem nagyon akart beszélni. Rő te mit tudsz, így van-e vagy sem? Az, ez szerintem a RTL-nek döntésében biztosan nincs ezt a függésben, bár ezt mondják ők, hogy legyen az ő véleményük, ez csak az én tippem. Akkor itt ezt a, hagyjuk is abba. Azt kérdezünk tőle. A közteleti hirdetési piacon ezek a foglalások a Pidesz részére megtörténtek. Oké, okay, de akkor menjünk tovább. Bár... Maradjunk a Giza Pitkainak nevezett. Azért szakmai, vagy politikai, vagy milyen döntés, vagy teljesen mindegy jó, hogy ilyen döntést hoztak? Balga Giza, az a hallgatód van. Igen, igen, aki az igen. Ezt ők minősítsék, ez szerintem nekik ugye pénz nem jelent, ugye ők ezzel... Ezt ugye nem mindenki számít. tudja, ezért pénz nem jár. Így döntöttek, ma valószínűleg a politikai felosztály, elsősorban a kormánypártok úgy fogják gondolni, vagy legalábbis azt lehet prognosztizálni, hogy úgy fognak fogalmazni, hogy a hallgató, hogy ez egy politikai döntés volt a kereskedelmi csatorna részéről. Mivel jár ez együtt? Ez azzal jár együtt, hogy szemben a 2010-es vagy az előtti gyakorlattal az RTL-tudnak minden olyan párt számára, amelyik országos listállításig eljut és jogerős országos listával rendelkezik, ugyanakkor a adásidőt, ugyanakkor a reklámfelületet kell biztosítania. Mennyi ez a reklámidő, és menny, mikor kell sugároznia, vagy ez a, ez a csatorna döntése? A csatorna döntése, hogy mennyi felületet ajánl fel azzal a megkötéssel, hogy a törvény illetve a jogszabályok kimondják, illetve a joggyakorlat is ezt kimondja, hogy a minimálisan felajánlható időmennyiség azt hiszem a kampány egészét érintően az nem lehet kevesebb annál mint amennyit a törvény elrendel hogy a magyar köztelevízióban kötelező módon ugyanúgy pártokat okay, kell jeleníteni Hát most nem fogom megmondani, hogy okay, 380 de... perc, vagy 420 valami. És azt kell osztani? Hát egész pontosan azt kell osztani, amennyit ők mondanak, de ennek van egy, egy nem plafonja, hanem egy padlója. Tehát, Ez azoknak a, padlók, a pártoknak jár, akik országos listát tudnak állítani? Amelyek jogerősen országos listát állítanak, azok között egyenlő arányban kell felosztani, és a blokk pozíciót sorsolni kell. Tehát az lesz, hogyha mondjuk lesz 10 listát állító párt, akkor nagyságrendileg március, most mondok neked egy számot, 8 a tizedik-étől, amikor a jogerő van a listákon, azok a pártok egymás után egy sorszott uh -huh. pozíciós rendben, az RTL által meghatározott formátumban, ők megmondták, Tehát nem a Burger King-gel fognak versenyezni meg a McDonald's-zal, hanem ezek egymás után lesznek, és ezek mindig egy tömben vannak. Önök McDonald's, meg Burger King Igen. És nagyon minket, mindkettőt, igen. A, a, de nem az lesz, hogy közéjük lesz keverve az együtt reklámja, hanem az lesz, hogy úgynevezett önálló választási hirdetési vissel, ezért a szakértő elnézést, tehát ilyen választó visszel kell elkülöníteni az RTL-nek és ezeket, ezeken belül viszont a, a mindegyik pártnak, amely ezzel a lehetőséggel élni kíván, az RTL által meghatározott időkereten belül, az RTL által belül meghatározott formátumban, még egyébként tartalmi megérzést is tehet akár az RTL-kubán, most nem az, hogy mit mondjon, hanem hogy miket nem fogad be, és arról egyébként akár jogvita is lehet, azokat neki le kell közölni. hogy, tehát cenzúra nem alkalmazhat. Uh, ennél bonyolultabb, ha már most tényleg ennyire uh, beszélgetünk, és ez fontos, mert senki nem kérdeztem, meg szerintem ilyen nem is volt hogy az RT, az RT-nek általában a kereskedelmi televízióknak, ha ők, az ő jogi osztályuk jogsértőnek érez egy hirdetést, akkor van joga abban jogvitát nyitni. Tehát ha valaki, most tényleg radikális példát mondok, a cigányok kiirtásáról próbálna egy, egy 30 másodperces etűdöt elhelyezni az RTL-tubban a barátok közt után, akkor az rtl Klubnak minden jogállami lehetőség a mai keretek között megvan arra, hogy ezt megtagadja. A példáira elnézést csak itt a lenni. Értettem, azt kérdezem tőled, hogy akarsz-e egy mondatot fűzni, ez már korábban fölmerült, hogy vajon ez a döntés miért született, vagy megszületett, osztjó én nagyon örülök neki, hogy megszülete. De nem tudom, de azt az RTL klubtól kérdező, hogy ezt a döntést miért hozták? Oké, okay. a Fokalmány másik kérdés dola, az, hogy ezt egyáltalán nem lehet tudni, hogy ez vajon kiváltja azt, hogy a TV2 csoport is fogja ezt követni. Szerintem a két dolog nincs összefüggésben. Nekem az a tippem, hogy a Fidesz propagandistáinak az az érdeke, hogy az elmúlt években megszerzett, felvásárót felépített médiabirodalom inkább elzárkózzon a hirdetésektől. Két megjegyzést kell tennem. Múlt héten azt hiszem, hogy csütörtök este 6 óra vagy 4 óra volt a határidők, hogy a nyomtatott sajtótermékeknek és az online sajtótermékeknek a hirdetési felületeikről nyilatkozni kellett. Ezek néhány órán, napon belül megjelennek az állami számű honlapján. Ott kicsit mások a határidők, mások a szabályok, egy megyei napilap dönthet úgy, hogy beenged hirdetést, vagy nem enged be hirdetést. Ha úgy dönt, hogy beenged, akkor minden jelölt állítószervezet számára azonos feltételekkel, azonos karizmára... Oké, okay, még egy, egy kérdés, hogy azt... Bocsánat ez, azért fontos, bocsánat, bocsánat, ez azért fontos, mert én, ha fogadnom kellene, akkor Mészáros Lőrincik úgy fognak dönteni, hogy nem engednek be a megyei napilapokba hirdetést, és ebből következik, hogyha én a TV2 Andy Vajnája vagyok, én nem engedek be a tv 2 hirdetést, mert én megoldom a propagandisztikus híradómon keresztül azt, amit okay, akarok. Okay. Meg fogjuk látni. Az azt kérdezem, okay, azt tőled, hogy ugye így szól, lesznek választási hirdetések az RTL klubban, ez az RTL klubra vonatkozik, vagy a csatorna családjaira? Családtagjaira? Ezt majd akkor fogjuk megtudni, amikor a hivatalos inventorit, úgymond, bocsánat, mert már szavakat használni, inventorit fölraki az RTL klub a maga honlapjára, illetve a Nemzeti Választási Irodának ebben mások a határidők február elején, nem tudom, talán tizenvalanyadikáig közli, az RTL Klub maga dönthet úgy, hogy az RTL csatornacsoportnak a Gold, meg egyéb kettő csatornáira is beengede, vagy nem engede be. Oké, okay, rendben a van. a Akkor... kommunikációból nem tudok. Oké, okay, rendben szabát. van. Itt fejeződik be a kreatív a Lesznek politikai reklámok az RTL Klubban is, de azokra már más szabályozás vonatkozik, lehet is. Lehet és kell is fizetni, értük, lesz-e az együttnek politikai reklámja. Nem az RTL Klubban, a... egyáltalán biztos lesz politikai reklámunk, már a magunk kampányát hirdetésekkel elkezdtük, a felvezető rész, de az RTL nem biztos nem kell érte ott is el fogunk helyezni hirdetést. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a sétóra 29 szia! 06 és 4 8 Nagyon szívesen, bármikor máskor szeretnék ugyanilyen gyorsan megadni minden választ, amit feltettél. Köszönöm szépen! Ez a nagy szabadság a végtelen táflatok. bármikor elszabadulhatok, hát kérlek, hogy kontrolláljatok a magán életen. 0614890999 99 és hat egy még kettős fél percen át. Államosítani kéne, nem kell a komforzónak, államosítani kéne. Az agyamban folyton, megszalad, a féktelen szabad gondolat. De hallom gyakran adózom titkos örömök, egy biztos alkalmi vágyaknak. És biztosan nektek is félelmetes, hogy a rendszere ennyire kívül vagyok. Tegyetek engem a magatokével, kérlek, hogy államosítsatok a magánéletet. Államosítani kéne, nem elég védtelen. Államosítani kéne, minek a privátszféna. Államosítani kéne, nekem a tanforszóda. Államosítani kéne. Mennyiben 20 másodpercen belül nem telefonálnak Már nem várok telefonnál Akkor ki fog jutni még jobban az időből Már pedig nem fel kell hívnom elsőm A Lászlóta megállapodásunk alapján 06148909999 És 0636771161 Szabadítson meg a szabadságtól Adja, hogy korlátort legyek Mondja meg kivet Szeressek vele Reformáljon engem. Kéne, nem elég fritana, alma mosita nikina, a koppina spina, alma mosita a komporzona, maga ne dana, alma moshita nem elég kéne, a kéne, nem a kombo zona, alma és tűnöm, a telefonommal küzdök. Most neked úgy látom, ha rád már vicces, hogy ölölj. A... Jó, regget lett. Az igazság az, hogy nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni, mégis abból adódóan, hogy te, Erdélyben vagy, amit egyrészt elmeséltél korábban, másrésztről, aki a Facebook odra rámegy, az a fényképek alapján tapasztalhatja, és szerintem hülye az. Legalábbis nekem az a véleményem, hogyha alapvetően először az ember nem erről kérdez, hiszen én azt feltételezem, hogy téged most alapvetően azt foglalkoztat, amit ott látsz, hallasz és tapasztalsz, Az, hogy Magyarországon és a világban számos dolog történik, az is eljut a tudatodig, de az embert erdében. Valószínűleg az foglalkoztatja, amit Erdélyben látsz. Mit láttál, mi az, ami, mi az, ami téged most foglalkoztatott? Hol vagy most, konkré... Hol vagy most konkrétan? Most éppen, kiértem, sehti szentgyőről, Barsó irányában autózunk, most indultunk haza. igazság szerint úton vagyunk, és autó leszünk ehhez, mert azért igaz, hogy el is azt megépült a déli autópályában, és ez nagymértékben megkönnyíti székefőzde való eljutást. De azért még vannak kritikus részei az útnak, úgyhogy főleg ott Déva után, arra irányába, ahol, ahol még nem készült el a román autópálya. Tehát elmegy egy nap azzal, hogy innen, innen haza érjünk. Úgyhogy úton vagyok, és... Milyen az a úton. Épp ezt akarom, hogy a tiszta úton autózhatunk. Nem a rövidebb úton megyünk, ahogyan szoktunk menni magyaros felé átvágva a hegyeken, mert féltünk attól, hogy nincsen letisztítva. Itt tegnap is, és szombaton is egész nap esett, úgyhogy vasárnap, az erőfényes napsütésben nagyjából térdig érő óban kirándultunk a hegytetőn. Tehát, tehát az igazság az, hogy most tiszta az idő, de azért az utak, az utak miatt az ember óvatos, hogy is milyen, milyen között kell vezetnie. mínusz 9 fok van, Uh, remélem, hogy szépen épségben érünk. Útközben Útkezdve megállunk egyébként nagyszeremben, mert négyen vagyunk, a barátommal a kollégámmal, és, és közülük ketten még nem jártak uh, nagyszzeben, és a felújítás miatt, a, a felújítás miatt uh, mármint a világörökségi helyszínek a, az Európa Kulturális Fővárosi pályázata utáni felújítás miatt uh, azt gondolom, hogy érdemes megnézni a Városközpontot, tehát déle vagy Erdély egyik legszebb közelőbb városáról beszélünk. Mi volt az utazás célja? Ha volt egyáltalán? Gondolom volt. Hát, részben baráti, részben pedig uh, szakmai. Egyébként azt gondolkoztam, hogy milyen otthoni közületi kérdésén fogsz margatni. úgy úgyhogy mi, mi csüdöltök óta úton vagyunk, és uh, uh, a, a, a napi sajtószemét, a hivatalos sajtószemét tudtam mindig elolvasni, csak a kulturális sajtószemét olvastam tegnap reggel is, hogy azért, azért, azért nem esünk. esünk ne ne erős túlzásba, mert az Amerikában voltál, akkor is követted azt, hogy mi történt itthon. É, igen, még a te is megnéztem a tálcában. De akkor, akkor azért más volt a helyzet. Tehát az időeltolódás miatt, amikor reggel fölkeltem, akkor, akkor nyugodtan, már mint Amerikában, akkor nyugodtan el tudtam olvasni a sajtószemléket. Voltunk kikülőmáron, ez a ez a Szorványban, uh, Fején megye északi részének település külülő uh, Itt uh, már jó párszor járhattam, és uh, uh, tavaly itt uh, szentelte fel Kató Pistok úr, illetve újra szentelte a, azt, a, azt a református templomot, amelyet eredetileg 1600-ban építettek. tehát a kárpát minőség legrégebbi református temploma. Egy nagyon gyönyörű és különleges műemlék, amit teljesen egész sikerült uh, felújítani. És aztán a, a felszentelés ünnepség volt, akkor fogalmazott meg az a gondolat, hogy nem csak a székesföldi településeknek legyen testvértelepülése Magyarországon, és itt, itt egyes falunnak székelyföldön kettő, három vagy négy magyarországi testvértelepülése is van, hanem jó lenne, ha a szorványban, ahol a magyarok erőteljes kisebbségben vannak. Tehát míg mondjuk uh, Szent uh, szentgyörgyen ugyan a városban uh, 30 százalék alatt van a rományság, addig mondjuk uh, a különmentén mentén a, az olyan településeken is, amelyek egyértelműen amely egyértelmű magyar alapításúak, mint Külővár is, 90 60% a van a magyarság. Tehát, hogy nekik is legyen testvértelepülési kapcsolatuk, hogyha van rányitottság, és itt van velünk uh, a Velencei polgármester úr, uh, nem, mert Velenceinek szintén meg hogy legyen egy, nekik még nincsen egy erdélyi és hogy az ne földi legyen, hanem a Szorványban. Úgyhogy a, az ottani polgármesterrel, vagy találkoztunk. Megnéztük a, a gyönyörű szép leuk hallán a kastélyt, ami a román tulajdonban van. Illetve hát, ott van Romániának a legnagyobb borászata, sőt, Európa egyik legnagyobb egybefüggő függ a szőlő a Mint azért nem árt a elmondani, hogy az, az ősi magyar szőlőfajta a király leányka, az, hogy a ki az, az egy kifejezetten erdélyi szőlőfajta, és a kipülő mentén terveztették, és tervezték most. És a románok ugye végeztek rá nemesítették, de hát csak nyilván, nincs, nincs így. Szóval a, a, ezeket a szörő a gazdaságot is megnéztek. Azt áród el, hogy Én alapvetően terület. mi az, amit onnan most majd importálni fogsz arra a pár napra, amíg a hatása megmarad? Tehát mi az, amit most téged eltölt, ami, amikor eljöttél Magyarországról, nem volt benned, de most még benned van? Remélhetőleg a, a tegnapi álfonyalikra már nincs bennem. <gül> Úgyhogy ha egy rendőr megállít, akkor remélhetőleg nem, nem, nem fogom a tegnapi álfonyalikra, azt a szondába belefújni, de ez csak a vicc. És hangulat, de, úgy, atmoszféra. Nagyon jó életérzés. Nagyon jó mindig Verdeből. Éppen most számoltuk össze, hogy tavaly hétszer járt a hét, ami Ami azért abban, abban a hét, hét alkalomból. Kétszer voltam egy hétnél tovább, mert azért közte az egyik egy családi nyaralás volt, összekötve a, a Bármányos Szabal Mert azért én nagyon, nagyon szerzek idejönni, és egészen fantasztikus a kontraszt Magyarországhoz képest, mert hát ugye a világ más képest tovább eljuthatom, eljuthatunk. Mondjuk, mondjuk, mondjuk más ér meg itt az ember, mint uh, majadjában, hogy csak egy zavai utaszásomra utalja. Igen, ezt valószínűleg tartottam. Én szerencsés ennek találtam volna, hogyha Magyarországon van eddbevetve, de végül is, aki ennyit utazik, aznak uh, beeshet ilyen is. Azt árult el nekem, csak az aktualitás okán kérdezem, ez a papír nálam volt már hónapok óta, ugye tegnap lett volna csatamás 75 éves. Um, Igen, olvastam is egy ezzel kapcsolatos cikket az egyik napilagban. És ö, tegnap este legalább öt Csatamás számot meg is hallgattunk ott a beszélgetés közben. Azt kérdezem tőled, hogy a Csatamás programnak valójában a neve miért változhat meg? Mert ugye ez összefüggésben volt hozva, hogy a család is... De talán te autentikusabb vagy ezügyben, mint én. Még a Csatamás programot elindítottuk, tehát az egész csatornás program úgy, úgy, úgy kezdődött, hogy, hogy a parlamentben volt egy javaslatom, ami arról szólt, hogy a, a, a közös jogkezelőktől, tehát azoktól a szervezetektől, amelyek a szerződő forrásokat kezelik, azokból, azokból a bevételekből, amelyek nem nevesíthetők, tehát nem egyetlen egy szerző tevékenysége után folyik be, tehát nem mondjuk a rádióban játszott szemeszámok, hogy elhangzott verse után, hogy a tévében lejátszott szinten után folyik be, hanem az úgynevezett üres adathordozókból, amiknél vélelmezik, hogy, hogy uh, jogát a védett uh, tartalmat is rájuk másolhatnak, tehát mondjuk a telefonkár, telefonodban a memória kártya, uh -huh. mondjuk a pendrive és a többi sorolatánk uh -huh. ezeket a üres tehát az abból befolyó pénznek egy bizonyos részét uh, csatornázzuk át a nemzeti Ugye ebből elég nagy balhé volt, a szakmának egy jó része feláborodott, ott szakmai vita, és ennek a szakmai vitának, amik meg parlamenti bizottsági egyeztetésnek, akkor a parlamenti bizottsági elnök voltam, és a kutatásoknak az elnöke. lehet az eredménye az, hogy mondtam, hogy jó, akkor csináljuk egy jó programot, és az ő bevonásokkal osszuk el ezt a, ezt a forrást a kutatás alapok belül. Miért esett a választás a... pont csetanásra, eljutok odáig, és okay. a lényeg az, hogy ugye ráadásul én, én, én azt tőledelmesen bevallottam, hogy ugyan a Pánk programmal, amit a bozóki uh, minisztérium idején a szocik kormányzása idején indítottak el, én rendkívül kritikus voltam, és én továbbra is bizonyos kritikai megfontolásokat, azokat uh, fenntartottam, de, de beláttam azt, hogy nem volt, nem volt mindenben itt a tehát, hogy, hogy igenis szükség van olyan uh, programokra az keretein belül, amelyek a kortás magyar könnyűzenét figyelembe veszik, segítik, szakmai értelmeben legitimálják, és a többi, és ezért dolgoztuk ki, aztán tényleg a különféle zenei szervezetek képviselővel együtt a más programnak a részelemeit. Tehát mondjuk, hogy én voltam a, a, az ötletgazda, de a részelemeket, azokat a szakmai szervezetek képviselői dolgoztuk, illetve az egyik kollégám vitte ennek a, a, a részmunkáit, aki most is ott a kuratóriumban. És a, a Csetamás név az sok-sok agyalás után e, e, jutottunk el addig, hogy csatamás nevezzük fel, és alapvetően azért, mert azt gondoltuk, hogy a személy a konszenzus, hogy nyilvánvalóan nem lehet a ember elnevet, olyan együttesről, amelyik létező, élő, és a többi. Időben nincsen tőlünk távol, e, nem fog politikai viharokat kavarni. E, Persze arra nem gondoltunk, hogy az a mai fóprók kultúra, ami meghatározó, az, az nem éppen más világa, de amikor, amikor leültünk a Csetamás alapítvány, illetve Csetamás érzőgyével beszélgetni, akkor, akkor meg tudtunk egyezni a, a, a névhasználatban is erről egy szerződés is kötöttünk, olyan szerződés kötöttünk, amelyben egy, egy, egy időkorlátoztattunk meg magunk számára, egy két éves Uh, időkorlátot, és uh, alkalmanként beszélgettünk arról, hogy ők hogy látják, hogy a program mással az miért egy a... Akkor ezt egyszer meghosszabbítottátok, mert hiszen 2014. május 12-én indult, és 2017-ben változott meg? Uh, akkor ezt hát, is három évre kezdettük, most erre pontosan nem emlékszem. Uh, meg igazság szerint évközben indítottuk, 2014-ben indítottuk, és, uh, és... 19, igen, igen, 17 októberében változik. Én... Dátumokban készültem. Három évre, évre kötöttük meg. Elnézést kérek, ennek a jelentősége csekély, de az, hogy például egy ilyen eh, program, viseli Csetamás nevét ezért a család valamiféle javadalmazásban részesül? Vagy nem, csak hozzájárul? Nem, nem, nem. nem, nem, nem, nem Amikor lejárt a év, éve... három év, akkor mi indokolta az, hogy változtatás legyen? Hát, és, ugye én, én számos dolgot láttam, ahol korrigálni kellett volna. Az az, az igazság, hogy ugye én már nem voltam benne a, a program tényi. irányításában, tehát igazság szerint én, én igen, a Haná Gáborral, aki a, a csatorás archíumot is megönti, meg a tévával is, az őzvegyével is igen találkoztam, de akkor már nem hivatalosan, hanem mondjuk úgy, hogy és beszélgettünk arról, hogy mi minden kéne csinálni. Én ezeket jeleztem is a megfelelő és és én mondtam, hogy szerintem eh, apró korrekciókkal és, és kellő odafigyeléssel eh, lehet azt hogy miért nem változott meg, hogy a eh, eh, továbbra is a de utána, hogy mi történt, azt nem tudom, mert én nem vettem részt a. Az, a hogy ez a változás a... bekövetkezett, ez egyértelműen annak a következménye, hogy azok az apró korrekciók, amelyeknek be kellett volna következniük, azok nem következtek be? Mondom, nem tudom. Én azt gondolom, hogy megvettem a el... nevet, jó, és Én ezt lesz, értem, de amikor maradján... elindult a program, akkor nem volt arról szó, hogy annak három év múlva meg fog változni a neve. Nem, nem volt oda. Hiszen maga a program egyébként alapvetően nem változott, akkor, vagy csak részleteiben változott, akkor a neve is. Um, jó, akkor egy, maga ez az új név, ez a hangfoglalás, vagy hangfoglaló... Vagy ebben ugye hangfoglaló könnyűzenei támogató program, mint név kicsit kacifántos, de végülis is én neked... nem tudom, kitalálta ki. Én sokat agyaltam azon egyébként, hogy milyen új nevet lehetne adni ennek a programnak. Volt is konkrét ötletem, a... ezt nem tudom, én személyesen ki, hogy született meg a gyöntés... Tehát más könnyű zenei vagy nem könnyű zenei előadó nevét az és lett volna szerencsés, mondván, hogy akkor most a csetamást miért váltja Piki Pál, vagy Piki Palkó, vagy Piki Mari. Én, én tulajdonképpen ennek már olyan tulajdonképpen jelentőséget nem tudom, amit oktatni. Én, én annak örülök, hogy a program létezik, működik, és hogy tehetséges alkotók támogatáshoz de azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban bebizények a is, hogy ezek a források szélesebb körben tudnak hasznosulni, mint a, mint a korábbi elosztás során, amikor, amikor a közös jobb voltak ezek a pénzek. De, De mint ők is benne vannak a folyamatban. Egy nagyon apró kérdés erejéig, ugye ha kap valaki egy támogatást, legyen az együttes vagy program fesztiválok, a legkülönböző események tudnak és előadók kaphatnak támogatást. Én kinyomtattam mindazt, ami január 31-ével jár le, de aztán rájöttem, hogy szerintem az rajtam kívül senki mm. sem fog érdekelni. Magyarul azt akarom kérdezni tőled, hogy egyébként valaki menetközben támogatásra válhat-e méltatlanná? Még össze, János, támogatás a közben... alatt valaki válhat-e méltatlanná? én vita, hogy az egyik a produkció kapcsán, ahol elősen megtámaszták az NK-t, azt én úgyhogy kívülről néztem, mint ugyan te is. Hát, hogy hogy, hogy, hogy kívül off kívül produkciók azok kaphatnak egy támogatást az NK-tól. Én erre azt mondom, hogy már csak azért, mert annak idején nekem is támadták irányomat, amelyekben a kis kifejezések, szerepelnek, hogy magában az osztanitás az ember kizáró. Hát a művészetben az erotika, a, a, a pornográfia, a durvasságok, az extremitások megjelennek, meg meg is kell, jelenjenek. Hát az is az életnek a része. Most érted a, a, a Babisnak a, a, a verseny, vagy a József Hatilának a Szabadokezek jegyzékét, ahol mondjuk vitatott egyáltalán, hogy a művészi alkotásként kell olvasni, de, Jó, de A dolog lényegét tekintve nem magában a, nem? A, a, a. Tehát maga a konstrukció lehetővé tesz-e felfüggesztést, vagy visszavonást, vagy akár azt is, hogy a korábbiakat visszafizesse, vagy ilyen nincs? Hát, Persze, hogyha a vállalásod, amit vállaltál a pályázat során... Oké, rendben van, ez egyértelmű, de most arra utalok, amiről korábban beszélgettünk. Nem, nem, arra még nem volt azt hiszem az NK életében például, semmi pályázatot töképesen, hogy mondjuk valaki vállalható, hogy egy szobrot elkészít, és utána azt mondta a kuratörében, hogy nem lehet ennek Egyébként, és az is Jó, az előbbi példa Ugye a nagyon, volt, de... nagyon, nagyon nehéz esztetikai kérdésekről ilyen módon vitatkozni, tehát azért uh, is lenne szerintem. De. Miközben a rend... Az egész támogatási politikának az a lényege, és szerintem, hogy magára valamit adó kultúrpolitikusnak vagy döntéshoz, arra kell figyelnie, hogy képes-e olyan dolgokat is támogatni, amelyik itt a személyes nem találkozik meg. csak a személyes ízlés, meg megfelelő dolgokat, de akkor óriási azért a Ez egy nagyon érdekes dolog. tegnap voltam a Hentes, a kurva és a szerető bemutatóján, ha jól mondom, a címet. Ez a Szász Jánosnak az új filmje. És ettől teljesen független csak ott láttam a Hutlasa Tamást, akit én még a Sándor Palika mellett ismertem meg a cím tegnap volt. De a dolog lényege az, hogy a hírtévében Vejszer Alinda vendége volt két producer, és valójában e, Vejszer Alinda valami olyasmit akart kipréselni belőlük, hogy ez az új e, támogatási rendszer ez politikai alkukra e, akarja rávenni a producereket de az Istennek nem akarták ezt mondani. Magában hát, a... Ez nincs, is ilyen, ez nincs is ilyen. Tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez azt mondani, hogy a, a kortás magyar támogatási rendszerben bárkinek is bármilyen politikai alkot kellene tennie, hogy nem mondhatnál Berninben a, a filmfesztiválon a saját politikai ellenspontját, hogy csak azzal nem is értek egyet, lásd ennyi rizikó, hogy bárki azt mondaná, hogy azért, mert de politikailag más gondolkodsz, hogy mi de egyébként lehetséges akutó, vagy le vagy szarva, és nem fogsz ebben támogatást kapni, ez nem igaz. Jó, Tehát csak nagyon érdekes, érdekes, érdekes, érdekes volt ezt látni és nézni azt, hogy két ember kiáll egy támogatási rendszer mellett, hozzátéve, hogy megfogalmazott a kritikai elemek, de ennek a kritikai elemeknek a jelentőség, hogyha egy tízes skálán akarná az ember őket osztályozni, és ötös felett az már alapvetően reformat igényelne, akkor azok valahol a kettes és a hármas szintjén mozogtak, én néha nagyon ellendrúkert tudok lenni, ez egy nagyon rossz tulajdonság. Szegény édesanyámtól örököltem, ő már nem él, nem is illik, hogy megnevezzem. De magamban volt egy olyan, hogy szegény Vejszer Alindának ez nem jött be, merő valahogy ezt szerette volna kihozni. Maga a nagyon érdekes volt. Maradjunk a médiánál, vagy egy pillanatra térjünk át a médiára. Tegnapi hír... Hogy az RTL klub e, úgy döntött, hogy lesznek választási hirdetések e, számodra, hogyha erre e, az első reakciódat megfogalmaznád, akkor te millen az első reakciód különös tekintettel arra, hogy 2014-ben nem így volt. Se a TV2- és az RTL klubon, ugye a két nagy országos csatornán a kereskedelmi televízióban nem voltak e, e, választási hirdetések. Egyetlen egy reakció van erre, Magyarországon a törvény, a jogszabályok halálpontosan szabályozzák a politikai reklámok közötételi lehetőségeit, az idejét, a formáját, az anyagi részét. Ez ennek megfelelően fog történni, hajrá! Milyen jogon mondjak én ennél többet az RTL-tugatnak egyébként a misopozikájáról, hogy jó, én nem fogok belőle. Tehát, hogyha előzőben azt mondtam, hogy ott az ember érezett valamit, én most nem fog belőle kiszedni annál többet, mint amit mondtál. Úgyhogy én ezzel e, megelékszem, e, és e, azt kérdezem tőled, hogy az a valódi vagy vélt vita, amely a múlt héten rövid ideig égett, és aztán nagyjából Jó, ugye ez mindig annak a kritikai, nem, nem kell hosszan kérdezni. E, hogy ez a vörös tehát ez a, ez a kerényi féle program, ez nálad eljutott-e az ingerkűs a múlt héten vagy Erdélyhez kiütötte ez nem, nem jutott el oda? A hogy ez... táborosztatási program? Igen. És most, és most vigyorgok. Tehát ezt tudom mondani hozzá, jobb. De ez szintén a művészi szabadságnak a része? Uh, hát nem tudom, ezt mennyire kell komolyan venni, és de... az tényleg komolyan gondolta Hát a Balaton Almádi épp épp... hollapján ez ott van, tehát euh, én ennek alaposan utána jártam, mert ugye egy televíziós. műsorban és ezt közthezből közt akarja csinálni? Ha megvalósulnak, akkor közpénz lenne, mert hogy volt tavaly februárban egy kormányhatározat, amely megfogalmazott mint egy fél milliárd forintot különböző projektekre, és abban a táborosztatás is benne volt, de a táborosztatásnak táborosztatáson ezt kell -e konkrétan érteni, vagy valami mást, az magában a kormányhatározatban nem szerepel, csak közben keresem azt a papírt. Az a hogy, hogy, hogy, hogy, hogy sok sokkal nagy dolog van, amiben az indével én vitatkoztam, hogy vitatkozom is. Idézem, elég, neked, neked, ez idézem a... neked, ez a kormány 1003 per 2018 január 15-i határozata. Amel... Január 2018. Idei kormány határozata. Igen, január 15 és ez úgy szól, a Vörösberényi Kolostere együttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében helyi önkormányzatok támogatásai, és azt mondja, hogy a Vörösberényi kolostor együttes épület együttesének állagmegóvása, valamint ifjúsági táborok előkészítését és szükséges intézkedések érdekében elrendel 500 millió forint egyszeri átcsoportosítást. Mert ebből még nem következik ebből, a mehetem ez hogy, hogy az, az, az újsági számomra, amit létre lehet hozni, abban a az hírányban még az ízre Mert, én nem Ez, töm, ez így van, korlában, de ez annak kap. volna a leágazása. Hát, hogy a forrásból akar az illetet megvalósítani, még, uh, még egy Jó, de úgy egy mondatot, de nem fejezted, De hogy. Ha... Azt akartam mondani, hogy én egyébként, egy nagyon ez az egyik nagyon kedvencem, szerintem egy, egy rendkívül izgalmas személyisének gondolom, uh, aki, aki, aki nagyon sokszor teljes joggal uh, uh, áll a saját maga igaza is méghozzá a hazamalkotói szabadság és gondokói szabadság. Oké, okay, rendben. Második. A kérdés nem Kereni Évrének úgy általában a megítélésével volt kapcsolatos, hanem konkrétan ezzel a táborral. De erre meg válaszoltam. A... Íztam, és mosolygok. Tehát ezt tudom neked mondani, főleg azért, mert nem akarok a részletek ismerete hiányában értem, nem akarok ennél ezt mondani, Mert nem tudom, hogy ez tényleg mennyire komoly, és az ember nem tudja eljönteni, hogy most provokál, vagy és így akarja kiugrasztani a, a, a nyugatabb bokorból, vagy halál komolyan mondja, amit gondol. Hát a státuszából adódóan nem árt az óvatosság, de nagyon szépen köszönöm a közleműködést, jövő héten folytatjuk. Én is köszönöm. Köszönöm Én szépen óvatos vezetést, önök Elsimó hallották. 0, 9 0 9 9 9 és 0 7 7 1 1 1 kerek 180 másodpercen keresztül nincs Az egy kézpadregény, 86 óvatlan Ez már volt, úgyhogy legyen a másik feldolgozás Úgyhogy akkor 7 óra 58 perc van, van 215 másodpercük a bármire, 0614890999 és egy, ma 2018, janár 23-án kedden 7 óra 58 30 másod. Az összes napom szeretném elmondani, hogy 29. jövő héten hétfőn este fél 8 órától nagyon messziről jött ember az akvárium klub volt lokájában, tehát hétfőn este 08-tól bakácsal Filipopal, önökkel és velem, a belépés változatlanul dítalam. 180, és még egyszer az ajánlat 01 és 0-36-7-7-1-1-6-1, figyelek, Államosítani A folyton a végtelen szabad gondolat. A hagyatlan, a alkalmi A vagy engel, Kérlek, a rendszerem, ennyire hívül vagyok Tegyetek engem, magad a tokébát hogy államosítsak A magánéletem Államosítani kéne Nem elég védtelen Államosítani kéne Minek a pirát szféra. Államosítani kéne Nem kell a komfortzónak Államosítani kéne Államosítani kéne Na ne! Don't believe anyone who says that yeah, this is impossible. I'm on impossible. Impossible. Senki többet, 3 06 48 99 és 036776. Senki, semmivel? akarok lenni, inni egy vezérközponti szavajét. Nem kényszer, szabadítson meg a szabadságtól, akkor tíz Mondja meg, kibe, szeressek tele reformáljon engem mer. Jó reggelt, lehet! Azt képzeld el, hogy van olyan ellenzéki politikus, most nem fogom megmondani, mert nem vagyok felhatalmazva, aki tegnap kijavított, mert tegnap szóba került a te neved, és én összetévesztettem ezt a hetet a következő héttel, amikor leveszik rólad a gipszet és a születésnapod van, és telefonált, illetve hagyott egy sms hogy ez nem ezen, hanem a következő héten van, hogy mennyire figyelnek arra, hogy veled mikor mi történik, mikor van a születésnapod. Ön, nagyon, nagyon kedves. Szerintem is. Igen, igen, és kárhoztattam is mindjárt magamat, hogy beszélj az én emlékezetem. A csetamásnak, Mesterházi Attilával beszélgetek, hogy Mesterházi Attila beszélget velem, ez nézőpont kérdése. Mindenesetre a beszélgetésünkben nincs olyan elem, hogy hol van itt a kérdés, mert hogy ugye emberek, amikor beszélgetnek, akkor nem szoktak ilyeneket kérdezni, hogy akkor hol van itt a kérdés, hanem beszélgetnek. Van a csetamásnak, vagy legalábbis emlékezetem szerint volt egy olyan szám, ben, az volt benne, hogy ha én ideálok, te odaászlalt, te odaászlalt ideálok, volt, és nem A politikai helyezkedésnek volt a része. Minden esetre, aki most figyeli a politikai életet egy kicsit közelebbről a kelleténél, mint én, és adott esetben nem bolondul meg teljesen attól, hogy nem látja pontosan a túlságosan közelről való nézés következtében, hogy a dimenziókat jól érzékeli-e, Szóval, ami a jelölt állítást illeti, hát azért ott most egy nagyon derekas ö, folyamat van, amit az ember néha nem ért meg, különös tekintettel arra, hogy az érintettek egy része beszél, az érintettek egy másik része nem beszél, így aztán azt se tudja az ember, hogy miből mi igaz. Mi a helyzet Veszprémben? Mi a helyzet veled? Mi a helyzet Gersmár Ferenccel, Kéz Zoltánnal és ezzel az egész kulipintyóval? Hát nagy, nagy a kavarkázás, hát azt nem csodálom, hogy, hogy távolról is egy ilyen kicsit kaotikusnak még, vagy ha még közelebb megyünk, akkor se tisztul a kép. Hát ugye ez egy Veszprémi körzet, hogy mindenki értse. Én, én ott a szocialista pártnak vagyok a jelöltje Veszprémben. Meglepetés, igen. Nem, nem csak azért, hogy, hogy ugye értsük a pozíciókat, Igen. és uh, ugye itt ebben a körzetben uh, korábban Kéz Zoltán nyerte meg a választásokat, úgyhogy és ő független színekben uh, kíván indulni. Ugye a függetlenség az pusztán csak annyit jelent, hogy, hogy uh, már milyen választás technikailag, vagy hogy mondjam, hogy az, aki függetlenként indul, ugyanak nincsen jelölő szervezet annak a személynek, és éppen ezért semmilyen listára nem számítódnak bele azok a szavazatok, uh -huh. eh, amit ő megszeret. Uh -huh. Ha nyer, akkor ugye ennek ilyen értelemben mindegy, hiszen akkor egy. Eh, el, úgymond ellenzéki politikus nyeri a körzetet. Ha nem nyer, akkor viszont az a gond, hogy azok a szavazatok úgymond elvesznek a pártok számára, eh, tehát nem, nem kerülnek. Eh, Próbáltam magának a szú jó értelmében megnyerni a szocialista párt Kéz vagy ilyen nem történt. Volt néhány kísérlet, én úgy, úgy hallottam, én egyiknél sem voltam ott, tehát hogy ezek a beszélgetések úgy zajlottak, hogy maga a jelölt nem hallott, vagy nem tudott róla, vagy nem volt adott esetben jelen. Én Már melyik jelölt? A... Már én, igen, koké, igen, hát, igen, de készültem, hát, valószínűleg ott volt. Valószínűleg ott volt, de volt olyan is, amikor úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, hogy az ő valamilyen kollégája uh -huh. kereste meg az msp nek ott a helyi szervezetét, meg a többi pártnak is, tehát nem csak az MSZP-t értelem hanem a többi pártot is megkeresték. Ugye itt, amíg mentek a tárgyalások a DK-val, az Együttel, stb, stb. stb. addig, hát senki nem látta pontosan, hogy hogyan állnak itt a, a különböző körzetek. Én én a magam részéről, amikor elvállaltam ezt a jelöltséget, akkor én elmondtam Veszprémben, hogy nem biztos, hogy ez nálunk marad ez a, a körzet. Már Ön értem, hogy én tudok indulni, hiszen van egy olyan jelölt, aki ezt korábban megérte. Hiába van úgy, hogy ő függetlenként indul, ettől függetlenül számításba kell venni azt is, hogy adott esetben nekem vissza kell lépni annak érdekében, hogy egy jó eredményt tudjunk elérni, hogyha mindenki indul, akkor egészen viszont kivoltjuk egymásnak a ahogy mondjam, az erejét, vagy a, vagy a lehetőségeit. Egyre nem arról volt szó, hogy te a kézoltán javára, vagy Kézoltán a te javadra fordult volna vissza az úton, hanem még már Ferenc fogta magát, és úgy döntött, hogy akkor ő nem, mint ahogy az se derült ki, hogy ő végül is kinek a javára mondott le, egyelőre ez egy ilyen dodonai helyzet. Kinek a javára mondott le, hát, vagy te se tudod? Igazából én egyik cikkből olvastam, talán ez pont zoom.hu volt, ahol úgy jelezték, mintha az én javamra lépett volna. Így egy lnp beszélünk, csak hogy mindenki értsék. Ott egy Veszprémi közösségben egy, egy köztiszerben álló lnp politikus, aki az LMP listás szavazatához képes mindig hozzá tudott tenni, tehát jó eredményt ért el, mint a párt átolva volt, tehát magyarul sokat dolgozik önkormányzati képviselőként Veszprémbe, és ez, ez azért látszik a a, a szavazatokon most az abszolút pozitív e, értelemben mondom. E, viszont a, a, hivatalosan nem erősítették meg ezt e, seprose e, kontra, hogy most akkor kinek a javára lépett vissza. Igazából én nem is mentem ennek utána, hogy, hogy akkor mi, a, mi az igazság, hiszen nekünk először a kész Zoltánnal kell leülni és megbeszélni, hogy akkor e, hogyan lesz ez a következő időszakban. Én a magam részül nyitott vagyok, és továbbra is tartom azt, hogy meg lehet találni a megfelelő... Szerintem megérteni ezt a szituációt, ami azért egy, egy, egy, egy egészen jellegzetesen hazai dolog, bár lehetséges, hogy szváziföldön is előfordul, de ott viszont a kevés ö, ismerettel rendelkezem. Ennek a Gelsmár Ferencnek, aki az LNP veszprémi jelöltje volt, szerinted van olyan kötelezettsége idézőjelben, hogy a visszalépését meg kéne magyarázni? Nem feltétlenül. Tehát ott többször felmerült. Ugye a zúmpontú információ szerint az LNP várhatóan nem indít másik jelöltet a visszalépő már Ferenc helyett, Tehát itt még az is fellépett, felmerült, hogy esetleg ő maga azért lépett le, hogy valaki más kerüljön a helyére az lnp belül. Arra buzdítja majd szavazóit, hogy más ellenzéki jelöltet támogassanak a közvetben. Ez pedig értesülésein szerint nem a független Kézoltál lesz, hanem az egykori szocialista pártelnök Mesterházi attila. Most azon kívül, hogy ez nagyon jó, hogyha valaki ilyen jól értesült, mint a zúmpontú, de ennek van-e bármilyen jelentősége, ha majd Geres-Már Ferenc egyébként fogja magát és mond valamit? Vagy az hát, LNP mond valamit? Hogy mondjam, a, mindig van jelentősége, tehát azért az, hogy egy párt a saját híveit, vagy egy jelölt a saját híveit, mire búzítja, annak azért van. Jó, ja, de ha vannak, van, akkor azt lárod, de ugye régen ismerjük egymást, az nem lett volna célszerűbb, hogy ezt a kettőt egyszerre mondja? Tehát miért van ez így adagolva? Most bocsát én hadd ne ki, hogy, hogy hogy most ki, ki Jó, én, csak én csak azt, azt mondom, mondom nem ne neked, hát, hogy okay, rendben van. Igazából ne, nem tudok neki okos, neked okosat mondani, és nem, nem akarok hogy mondjam, ilyen távolba látó lenni, aki más fejébe is belelátt, tehát nem tudom Én azt tudom, hogy én azt abba egyeztünk meg az MSZP elnökével, Molnár Gyulánval, hogy a héten fölveszünk a kapcsolatot, vagy lehet, hogy már meg is történt pártelnök úr ezt magára Kéz Zoltán, hogy ezt üljünk már és akkor beszéljük meg, hogy akkor, akkor hogyan oldjuk föl ezt a helyzetet itt. Mert lesz. ugye ezt egyébként fel kell oldani, ez egyértelmű. Hát én azt gondolom, tehát annak nem én nem látom értelmét bevallom. És annak van-e jelentősége, jelentőség, hát. hogy a hegy megy a Mohamedhez, vagy Mohamed megy a hegyhez, most ugye el kéne dönt, hogy akkor kikicsoda, mert ugye azért ennek is nem nagy, de valamilyen jelentősége van. Hát szerintem egy ilyen esetben tök mindegy. Már bocsánat, hogy így mondom, Jó, tehát, vagy Ketten vagyok. Azt a lényeg hogy oldjuk meg a, he, a helyzetet, és utána kezdjük el a tételező fel, az, az LNP nem, nem mond semmit sem. Az LNP szavazói pedig hát ott vannak, hogy akkor most Kéz Zoltán vagy Mesterházi Attila azért ebből a szempontból már szíves elnézést nem gancegál, de minden esetre nem az ő jelöltjük. Akkor, amikor meg, hányan ülnek ilyenkor az asztalhoz, amikor majd Kéz Zoltán Foltánnal leültök beszélgetni? Hát remélem három mindenféleképpen, <gül> tehát hogy a két jelölt és akkor... akkor és mi ott ez a kérdés? A Én ezt következőképpen tudom elképzelni. Azt mondod te, mint mondjuk ti vesztek az invitálók, Zoli, szeretnéd, ha visszalépnék? Amire azt mondod, hogy a frászkúnyhóban -e? De hogy a tényleg? Ez, ez milyen pár veszéd lesz? <gül> Például egy ilyen. <gül> de egy rövid beszélgetés lesz, egy kávé kell kérni. Hát lehet, ez abszolút egy, egy rövid beszélgetés is. Azért természetesen van sok minden más is Jó, itt ez el... olyan, amit a tanul, de, de Zoli, mi lesz azért, amikor egyszer majd kérünk valamit, vagy ez hogyan lesz? Nem, hát, hogy mondjam, most ez hagyom. Igen, tehát nem mondjam előre. Tehát tárgyalásnak úgy ez a lényege, hogy, hogy akkor működik jól, hogyha ha ez a bizonyos értelemben a, a nagy nyilvánosságot kizárva történik, és a végeredmény az, amik valószínűleg az embereket, hogy akkor, akkor hogyan oldódik fel egy ilyen... Én azt jól érzékelem a te közében. hangodból, hogy számodra egy tízes skálán ez nagyjából egyesre híúsági kérdés. Most a hiúságot politikai hiúságra gondol. Abszolút. Abszolút. Egy ennél sokkal fontosabb kérdés. A választókörzetben lévők számára. Őnek is szerintem annyira a fontos, jogosan. Most ugye ketté osztanám Igen. talán így a választópolgált, hogy vannak, akik ugye a a fidesz akarják mondjuk hatalomban tartani, vagy rájuk akarnak szavazni, és vannak, akik nem. Tehát ilyen értelemben a, a, az ottani, tehát az a Veszprémi választ is az a fontos, hogy tudják azt, hogy ki az, aki, a, a, úgymond az ellenzék jelöltje, vagy, vagy ki az, akire ha szavazunk, akkor az Orbán kormány adott esetben e, e, leváltható, vagy le, leváltódik, bocsánat, úgy így mondom, és akkor innétről kezdve Ugye ez sok esetben, sok körzetben többi személy is lesz ilyen, hiszen a jobbik az ugye elindul. Ugye mi azt nem tudom, mit csinál a momentum éppen veszprémben, vagy mit csinál majd az együtt éppen Veszprémben, de ha már mondjuk egy DK, MSP, LMP és ilyen esetben egy független jelölt dülőre jut, akkor azért az egy gravitációs pont tud lenni, és én azt gondolom, hogy akkor a szavazóknak, az ellenzéki szavazóknak a. A legnagyobb része azért azt a jelöltet Oké, abban segíts nekem, hogy szerinted ennek nagyjából mikorra kéne eldőlni Hát szerintem az itt egy-két egy héten belül, kell, hogy dőljön, nem hiszem, hogy ezzel sokat kell várni. hát egyfő, még... Bocsánat, csak mondod, hogy szerencsésebb a helyzet mind a két jelölt esetében, tehát a, a kézoltán vagy a saját esetemben is, hogy ugye itt nem úgy kell elképzelni azért, hogy most kezd el majd dolgozni kézző után, hiszen ő dolgozik az, amióta megválasztott, ez megteszi a dolgát. Én se most kezdtem tenni ott Veszprém mi ügyekben, hanem, hanem független attól, hogy én ott listát Tehát Magyarul nem, nem úgy kell elképzelni, hogy eddig senki egyik képviselő se csinált semmit se, és most arra várunk, hogy hogy akkor eldődőjön a start-up, én a start már rég Ha már, ha már a zoom.hu-nál tartunk, meglepően kevés szó esik arról, január 15-e van, hogy különösen nagykárt okozó csalás miatt kettő év 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértődő a tulajdonosát múlt hét csütörtökön, tehát ahhoz képest is visszafelé menet, meg kéne nézni a naptárt, hogy 15-e hagyja, az hétfőn volt, tehát akkor ez valamikor 10 Környék a hír meglehetősen lassan jelent meg ahhoz képest, hogy Talányi Péterről van szó, aki azért a magyar belpolitikai életnek nem epizód szereplője tudta meg a pestisrácok.hu én tudom, első elsőfokú élet, de azért én azt gondoltam hogy a magyar közéletet ez ennél nagyobb mértékben fogja megrázkodtatni tévedtem Hát nézd, én is azért ismételném, hogy ez egy elsőfokú e, ítélet, tehát az azt jelenti, hogy nem jogerős, és hát valószínűleg neki e, e, fellebbezik. Én nem ismerem az ügyet, tehát nem tudnék róla úgy mondani semmit se, hogy ez most kellene megalapozott legyen. Azért e, én azt láttam, hogy e, Tarjány úr, azért elég sok borsot tört a, a Fidesznek az orra alá, tehát valószínűleg, hogy, hogy az át, hogy ő ellenzéki politikában vállalt. De ez az a Semmit sem. Én annyit mondok csak, hogy például az ügyészségre már vonatkozhat. Tehát de nem, látom, az nem az ügyészséghoz egyelőre ítéletet. Nem, de olyat is láttam már ott esetben, hogy MSZP-s politikust is meghúzoltak az első fordulóban, vagy az első hogy melyik elsőfokú ítéletnél, aztán a másodfokunál meg egy teljesen más döntés született. Tehát magyarul sőt aztán volt, ami még, még tovább alakult későbbi szintekem. Tehát magyarul nem ismerem az ügyet, nem tudom, hogy, hogy konkrétan itt miről van szó. Szóval Szallottam, hogy olvastam a cikkekbe ez, ami több éves, tehát 5-6 évvel ezelőtti ügynek valamilyen végeredménye, vagy, vagy kvázi végeredménye. Úgyhogy okos nem tudok lenni magának az, az ügynek akkor... a megítélésében. Jó, akkor továbbra is meglepet maradok. Uh olyan szituáció, tehát egyáltalán, hogy ki hogyan induljon, azt írja, hogy hivatalosan csak annyit árult el az MSP, ez január 17-ei hír, ez, tiz, ez tehát múlt hét szerda talán, hogy tárgyalásban van a Magyar György ügyvéddel a Siófoki központú egyéni választók ahol talán Magyar György azt mondta, hogy uh, akkor indul, hogyha minden ellenzéki támogatja. Um, Én Magyar Györgyről azt gondolom, valami tapasztaltam, hogy egy egészen kiváló ügyvéd, amikor politikai ügyekben megnyilvánult, azt most a kettőnk jó viszonyára való kapcsolattal inkább nem elemezném, négy szemközt megmondtam neki. Végül is a Magyar Szocialista Párt az mindenki mögébe áll, akik egyébként, és ezt a mondatot szintén nem fejezném be. Hát a úgy be, hogy aki mögé, ha beállunk, akkor meg lehet nyerni ezt a körzetet, vagy el lehet venni a Fidesztől, akkor szerintem ilyen értelemben jó a válasz. Most egy konkrét helyzetet is elemezze a én, én úgy hallottam, és megint, ugye akkor csak olyan vagyok, mint a, a plegykás a a a jelenére, rádió, igen. Igen, igen tehát, hogy, hogy azért ott a Magyar Gyurinak van egy komoly ismertsége, beágyazottsága, tehát nem arról van szó, hogy valakit exportálunk Budapestről, mert ő mindig egy ilyen budapesti ügyvédként, vagy a budapesti, hogy mondjam, stúdiókból ismerik. Tehát van, van egy jó helyi beágyazottsága, van kapcsolata a körzettel, ott ami. De te az ő politikai tevékenységét gondolom, ha másért nem, akkor a különböző tévécsatornákban való szereplése okán, meg volt neki valamilyen formációja is, talán Kard mindjárt meg fog nézni. Kard, igen, igen, te, igen. Te azt olyannak ítélted meg, ami alapján, és ezt a mondatot nem fejezem be? Hát én, én például az a Kard, ugye ezt kimondott, egy ilyen korrupció kezdeményezés volt, vagy az egyik ilyen kezdeményezés volt, tehát szerintem az az ISZEP való teljesen olyan szimpatikus dolog, hogy valaki vállal ebben. Egy ilyen kormány esetén szerepet, és nem félti a saját, vagy mondjam, praxisát, vagy, vagy, vagy jövőjét. Tehát én, én azt mindig értékelem, hogy ha valaki, akinek van egy szakmája, és, és mondjuk jól él belőle, vagy megél belőle, most mindegy, hogy, hogy fogalmazok, de hogy, hogy úgy van egy civil foglalkozása is, és, és emellett megnyilvánul közéleti kérdésekben az, az szerintem jó, mert, mert egy másik a köz kettő minél többen foglalkoznak politikával, szerintem annál jobb a demokráciának már, hogy hmm, e, a, hát én tényleg így gondolom, tehát amikor a fiatalok belekezdenek ilyesmibe, vagy szóval, hogy én, akkor De, mert igaz, vagy, vagy jó vagy nem mert... fiatal de nem úgy értem, de például ott a momentum is, tehát arra is azt gondolom, hogy most lehet, hogy kritizálnak sok mindenkit, meg, meg nem azt gondolják valamiről, mint amit én gondolok, de, de az alapvetően jó, hogyha ha, ha fiatalok megmozdulnak, és a saját dolgaikkal, vagy a saját környezetük, vagy országok, nemzetük dolgójával. Elkezdenek foglalkozni. Én ennek örülök mindig. Tehát így, ugye szinte örülök annak is, hogy Magyar Györgyekben általában megnyilvánult, mondott véleményt. Biztos volt, amivel egyetértettem, biztos, amit nem. Most nem emlékszem hogy nem elemezném ezt. Tehát magyarul, hogyha ha ő egy olyan jelölt, aki adott esetben széles társadalmi réteget meg tud mozdítani, esetleg más pártok is támogatják. É, az én számomra az lenne a, a legjobb, hogy leg az MSZP-nek a jelölő szervezeti státusát. Oké, okay, rendben, akkor még múgatnám. egy kérdés. Hát ez azért fontos, hogy ott is akkor nem, ugye nem vesznek el. Igen, erre, még er, erre még visszatérek. Egy, analogiát választok. egy analógiát választok. E, Hajós András keveset alszik, nem biztos, hogy fel fogja venni. Ő is beépült a műsorba e, sok új szereplő mellett. Hogy a, a következőket írta a január 15-én a hivatalos honlapján. Bár kibékültünk Fridivel, ugye ő Friderikus Sándor, annyi kis szurka piszka engedhessék meg nekem, hogy jelezem, én például nem intézek hozzá nyílt levelet, amikor egy nekem nem tetsző oligarha politikai okokból felvásárolt, és politikai célokra is használt média felületén dolgozik. Sőt, sok sikert kívánok neki és új műsorának, pedig Simicska Lajosról pont ugyanaz a véleménye, mint Orbán Viktor média köreiről, na jó, egy kicsit rosszabb, de hát én egy ilyen fura szerzett vagyok, például a Gönci Gabuval is meg beszélni az ördülésünket. pedig nem változott a véleménye a műsorról, amiben dolgozik. Tehát e tekintetben csak az analógiát, tehát sikerült Hajós András, bevonnom ebbe a beszélgetésbe, akarva-akaratlan, akarva, akaratlan, akarva uh, Simicska Lajos személye, mint ügyfél, uh, beleértve, hogy milyen gyakran hivatkozik a, a, a, az ő kapcsolatukra a ügyvédúra, ennek nincs jelentősége. Féletes nehezség, én a magyar semmilyen vonatkozásban nem fúrom. Én valójában egy fialai átvilágítást végzek, és azt kérdezem Mesterházi Attillától, aki kiállítja a bizonyítványt, hogy fialaur úr, az összes kekezkedés és akadékoskodás a dacára, mi őt megfelülnek tartjuk, örülünk, hogy ezeket a felvetéseket megtette, látszik agódik értünk, agódik és nem ellenünk, de magyar györgy, jó györgy! V vagy éppen azért, mert akadékoskodik a fiatal. Igen, igen, igen, az egyértelmű. Igen. Tehát, igen, igen, hogy, hogy igen. én azt gondolom, hogy, hogy egy jó, jó jelölt tud jó, lenni, úgyhogy most más párt is támosalm jobb ikra gondolkodás. Jó, tehát a, a, a sem micska személyesen. Rendben van. nézd akkor... egy ügyvédnél, most ilyen alapon, aki büntetőjoggal foglalkozik, például ügyvédek, ügyvéd, akkor biztos ugye az a dolg, hogy védjen ilyen bűnözőket. Itt nem egyszerűen erről van szó. A nem a kö... értem, csak próbálok valami olyan példát is mondani, ami. De tudomásra vettem. Ez a szakmája, nem tudom, hogyan alakult, hogy ő aztán a közgépet képviselte valamilyen peres eljárásban. Hát így alakult. Hogy mondjam, hát én, én ettől nem lesz se jobb, se rosszabb ember egyébként. Nem Rendben van. E, hát, én viszont... nem tudom, hogy nagyon nagy jelentősége. Helyes. Illetve nem helyes, hanem ez... Úgy van, jól, hogy te ezt így gondolod, én meg megkérdeztem. Uh, viszont visszatérve arra, amit te mondtál is, ami fontos és nem is egészen értem, úgyhogy abban ma segítsél nekem, ki miben tudós, te mindenképpen. Fogy a szocialista keret, idézőjelben, a kampányfinanszírozási szabályok miatt nekik hat helyük van, ahol anyagi veszteség nélkül vissza tudnak léptetni jelöltet. Ebből a veszprémi körzet a Magyarral, Mellárral és Vassal együtt, már csak két helyük maradna. Magyarázd Tehát ö, ugye úgy csinálta meg a Fidesz ezt az egész választ, örönt, hogy. Egyik oldalról, és ez a legnagyobb probléma, a körzetek határait úgy írta át, hogy az számára kedvezőbb legyen. Tehát az erős baloldali körzetet föl bocsánat, hogy így mondom, mondjuk jobboldali településekkel, vagy besűrűsítette, ugye ezt úgy hívják, hogy ugye szaknyelvő, hogy gerimandering, tehát hogy magyarul igen. úgy alakítok át, választói körzeteket, hogy a számomra a legkedvezőbb eredményt adja. Ugye ennek két iránya van, vagy aki baloldali azt mindenkit oda sorolok, hogy a többi meg maradjon mondjuk jobboldali, vagy egy baloldalit, hát fölvegyitek olyan körzetekkel, hogy ne a baloldal tudja megnyerni. Tehát nagyjából ezek ez a két iránya most kicsit lehetősítve. Ez megtörtént. Emellett van egy ilyen győztes kompenzáló választójogi törvényben, ami arról szól, hogy még a győztes is kompenzáljuk pluszba, tehát megnyeri valaki az egyéni körzetet, ettől még őt kap plusz szavazatot is a szavazatokból, És a harmadik probléma, amiről kevesebbet szoktak beszélni, csak így talán így a választások előtt jön elő, hogy sávos rendszerben a kampánytámogatási összegeket is a Fidesz, hogy mondjam, hát e, trükkös módon e, szabályozta. Nevezetesen, hogy aki 106 körzetben indult, tehát az összes körzetben, e, az kapja meg az összes támogatásnak, ami listák felállításáért a 60 százalékát. Ez 600 millió forint, mert durván 199 -5 millió forint jár e, indexálva egy, egy, e, egy e választási kampánynál, és ennek az összegnek a 60 százalékát megkapja az a párt, amelyik 106 körzetben indul, és csak hogy értsék a hallgatók is a trükköt, ha egyetlen egy képviselő nem indul, tehát 105 körzetben indít az MSZP jelöltet, de mondjuk tegyük föl pont, ha már itt hoztuk ezt a példát, Kész Zoltán esetében nem az MSZP indít jelöltet, akkor nem 60 ra hanem már csak 45 százalékra jogosult, tehát a 600 millió én már elvesztettem 400... a forintot nem vesztetted el, tehát a 600 Jó, millió köz. forint helyett egy ember egy jelöl kiesésével már csak 450 millió forintot kaphat. Tehát magyarul óriási nagyugrások vannak, ugye ezt direkt úgy csinálták meg, hogy aki országos listát tud állítani, eh, ahhoz ugye 27 eh, képviselő kell az országba, és hogyha valaki állít egy ilyen... Jó, listát, én a következőt érzékelem, a eh, az eh, az én azt érzékelem, hogy a fociban is van ugyan olyan, hoztak ilyen szabályt az MLS-ben, hogy hány külföldi, de ha netán nem tudom, milyen helyen van, vagy kupában, akkor annál több... Eh, nekem az MSP nem közeli barátom, ahogy a Fidesz sem, emberek azok, akik hozzám közel állnak, bár politikusokkal baráti viszonyom nincs, de van közeli viszony, például veled, és ez alapján tudok megnyilvánulni. Kicsit emlékeztet az étteremre, ahol nem biztos, hogy jól főznek, de hogyha a pincérrel jóba vagyok, akkor szívesen bemegyek, te nem egy pincér vagy, de a pártokhoz való viszonyulásom az sajnos most biztos nagyon sokan megrónak, mert programok, meg egyebek, én ilyen vagyok elnézést, közben igyekszem mások igényeit is kielégíteni. De ha így nézem ezt az egész csapategységet, vagy ennek a enne, ezen oldalról közelítem meg, kicsit hogy 106-ból, 6 vagy 5, nem sok, de, de mellártamás vagy magyar György, és a többieket sorolhatom. Én csak kívánni tudom azt, hogy maga az egész ne olyan legyen, mint amikor egy szervezetbe szervátültetés okán ugye azt szokták mondani, hogy kilöki a szervet, a szerv az idegen testet. Kívánom, hogy mindaz, amit ez ügyben ma az ellenzék megfogalmaz, hogy a Fidesz váltó hangulatot ezzel lehet a szó átvítéltemében apró pénzre váltani, tehát így lehet megvalósítani, hogy ezt tényleg beváljon. Bennem van némi úckodás, de lehet, hogy nekem ebben nincs igazam. Nézd, én azt gondolom, hogy ez, ez talán annyit bizonyít, vagy mutat, hogy az MSZP azért mindent elkövet annak érdekében, hogy hogy hogy Én ezt értem, a, akkor még egy formányt. utolsó. Én azt, bocsát, azt, azt, abban osztom a nézetet, hogy minden ilyen döntésnek van kockázat a félreértés, esély, csak ilyenkor egy döntést azért hozunk meg, mert abban hiszünk. Én ezt hogy é, é, a Még egyszer ki, ki fog derülni, én csak halott mint a Nyuszika. És még egy jelen van itt, ugye, hogy legyünk konzekvensek, visszalépett a parlamenti képviselő jelöltségtől a magyar szocialista párt által a Bicskén indított szír orvos, akinek a nevét csak azért nem ejtem ki, mert nem akarom rosszul kiejteni, betűzni, mert meg nem akarom, mert akkor az vicces lenne, és ez nem vicces, mert nem szeretné, hogy miatt a meg, és mig simogatónak tartsák a magyar szocialista pártot. Ő a közhangulat miatt döntött így, komolyan megrémítette a ceglidi eset, mikor a helyek megijadtak néhány szalód arábiai rendőrtől, ami kicsit furcsa, meg nem ismer azért maga a jelenség nem új, de kétségtelen most talán nagyobb számban található. A kérdés az, hogy az ő pótlásáról szó idézőjeles értelmében, mikor gondoskodik a magyar szocialista párt. Érdemes tudni, hogy ő egy szír orvos, aki egyébként nagyon elismert orvosotta a környéken. 2014-ben is volt ő már a jelöltünk és nagyon jól teljesített, és azt gondoltuk, meg ő is azt gondolta, hogy, hogy most is szívesen megméretteti magát és ott látszik, hogy ez a gyűlöletkampány, ami, ami a menekültek euh, migránsága. De e e visszautalva nem lett volna jó, hogyha az MSZP arra próbálja rávenni, hogy mégis maradjon, vagy pedig az MSZP úgy ítélte meg, hogy amit az orvos megfogalmazott, független, hogy annak vagy e vagy hát, sem. Néz, tudom, én én azt mondanám, hogy ugye egy jelölt maga tudja eldönteni, hogy hol vannak azok a határok. Jó, amiken... lehet kapacitálni azért arra, hogy mégis Lehet, ]ni. Szerintem ez meg is történt félértés hiszen, hiszen ez a. Helyzet, hogy gondolkodik azon, hogy mégsem csinálja ezt ilyen körülmények között így végig. Ez, ez azért nem egyik napról a másikra történt. Tehát, amit a médiában olvasnál az ugye a végső döntése volt neki, amit, amit bejelentett. Az egy nagyon szomorú dolog, hogy valaki azért gondolkodik el egy közéleti szerepvállaláson, mert éppen milyen a származása. Tehát, hogy azért, hogy itt tartunk, én azt gondolom, hogy azért felelős az Orbán-kormány egészen biztosan. Ő egy kiváló ember, a betegei méltán becsülik, mégis egy ilyen, ilyen döntés kellett hoznia. Természetesen a, a pótlása az, az, az tudom, napok kérdése, vagy hogy mondjam... Ha egyáltalán hát, is örültem terül. volna, akkor azért annak örültem volna, hogy az MSP kiad egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy mindent elkövetett, és lám ide vezet az ha. De én én ezzel olvastam. egyetértek. Én is olvastam, ez minimum érdemes lesz volna megtenni, tehát január 20-án volt, kicsit lekéstünk velem, 23-a van, jövő héten folytatjuk. Így, köszönöm szépen, szép napot. Viszont kívánom, önök mesterházi Attilát hallottak, és most adok önöknek 7-8 percet, hogy bármivel kapcsolatban telefonáljanak. A bármi, ez azt jelenti, hogy bármi. 0614890999 és 063677161. Figyelek, ha van mire. Ma 2018. január 23-a kedvenc, 29-én hétfőn este fél 8 tól Nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lokájában, Bakácssal, Filippokkal, önökkel is velem. 29-én hétfőn este fél nyolc-tól. és egy Végül is egy rádióműsor megelégetett azzal, hogyha csak hallgatják, nem muszáj betelefonálni. Én egy hosszabb cirkus számmal és egy e-mailvel készültem. Mind a kettő kiadható, hogyha telefonálnak. Ha nem telefonálnak az elkövetkezendő 250 másodpercben, akkor mégis ezt a megoldást fogom választani. Ez az Európa Kiadó és a Szavaz Rám... Az elkövetkezendő négy percben csömbben maradok, csak elmondom még egyszer elérhetőségemet 061 06 innentől önök tematizálják az elkövetkezendő 25 percet, a telefonálnak. az lesz, ha nem, akkor meg az, amit én szeretnék. Nem érsz, hogy ez a Mesterházi Attil egy tök kellemetlen történet már? Nem. Hm, okay. Nem tudom, hogy miért lenne kellemetlen történet? Hát, unalmas, amit beszél, állandóan az a problémája, ba, két verziót vázol föl, bármit választ a Fidesz az rossz, így nagyon könnyű, nagyon könnyű támadni őket, tenni kéne valamit, alkotni, na az nem megy. Tudomásul vettem. Ez alapján nem tudtam úgy dönteni, hogy átengedném önöknek a telepet 210 vagy valamivel több másodperc befutott egy telefon, úgyhogy az elkövetkezendő időben átveszem a műsor irányítását, és hallgatói telefonokat nem fogadok. A telepi műsorra érkezett egy reflexió, engedjék meg, hogy ezt felolvassam. Szia! Csak azért bátorkodom mert egy zenekedvelő fiatal átküldte nekem a minapi műsor részletét, ezt ennek történt, amiben róla meg a Jánosról van szó, másik Jánosról, és ha jól értem, akkor együttérzéssel a hangodban jól érezted. Beszéltél arról, hogy mi a Jánossal ki lettünk rakva az Európa kiadóból, írja a barátsággal Kisner Péter. Az együttérzés jó esik, de nem azért, mert kilettünk rakva az zenekarból, mert az nem így történt. A tény, ami történt, hogy a gyenge Ali még decemberben kielentette, hogy ő kilép a zenekarból, milyen érdekes, hogy még e, most is ott van, egy baráttal kevesebb, és erre én azonnal azt mondtam, hogy akkor én sem maradok tovább. Ez a gyűri koncertünk után volt az öltözőben, tény, hogy a nem volt jelen, de jelen volt a zenekar és Banarobi hangmérnök is. Másik János maga velem együtt egyébként, és a Alival szintén már fél éve mondogatta, hogy eljön, mert szűk neki nagyon az új dalok. <kül> A szövegek még, és se ő, se innen kapunk lehetőséget szerzőként, a nézőszám is leesett, gás, és nincs a hangulati szahar, szóval semmilyen ok nem maradt arra, hogy ott legyünk. A becsületen kívül, meg te is jól mondott, fejelemből a munkát, amit elvállaltunk, megcsináljuk, és az a vége. Ekkor már voltak koncertek a naptárban tavaszra, amiket mindenki jó, jóvá hagyott. Ezek a beszélgetések még ezután is zajlottak telefonon és e-mailben. Ezek után én eljöttem Indiába, azzal, hogy majd hazajöttem egy hónap múlva, és leülünk és rendesen lezárjuk ezt a történetet a korábbi vállalások betartásával, és aztán mindenki megy, amerre lát. Még az utolsó napomat is az Európa Kiadót Érintő Feladatokon dolgoztam a stúdiómban. Egyébként most is Delhi-ből írok, írja, tegnap. Írta tegnap, Péter, most is itt vagyok éppen. Éppen Delhibe értem, amikor a jött egy mail, hogy szeretné a zenekar működését ebben a formájában befejezni. Ez azt jelentette mindannyiunk olvasatában, szó szerint, hogy az Európa Kiadó megszűnik. Erre én azonnal válaszoltam, hogy na az a létező legjobb, hogy lett, nagyon örülök, mert amit csináltunk az értelmetlen, beszéljük meg, hogyan zárjuk le, aztán mindenki boldogan, amerre lát. János is csatlakozott ehhez. A többiek nem szóltak semmit, hiszen ezt már körülbelül kimondtuk decemberben, meg hát az új fiúk talán nem érezték magukat annyira kompetensnek. Egyidőn kértem több e ben és erre két napig vártam, hogy készítsen a jenő, mint zenekar vezető egy közös bejelentést, amihez mindenki csatlakozik. Erre a kérésemre kettő napig nem jött válasz, ekkor írtam meg a Facebook posztomat, amit nem raktam ki, Delhi-ben, és elküldtem a HVG-nek és a recordernek is. Azzal, hogy meg szeretném várni, hogy lezárul-e az e-mailezés a zenekaron belül, illetve hogy érkezik-e közös közlemény a Jenő tollából, amihez mindenki csatlakozni tud. Ezután is az idő miatt, meg mert lázas beteg voltam, elmentem aludni. Német Robi ezt a közleményemet azonnal a megkérdezésen nélkül, vagy jelzés nélkül átküldte a Jenőnek, aki aztán hirtelen megírta a sajátját, ami érthető. Itt a HVG egyik újságírójáról van szó, emlékezetem szerint, de szerintem akceptálhatatlanok voltak, nem volt pontos, és azonnal kirakták, miközben én Delhi-ben aludtam. Nem kérték az enekar beleegyezését. Ezért volt tehát, hogy az ő közleménye hamarabb került ki. Én felébredtem álmomból néhány üzenet, és akkor észleltem, hogy a jelenő posztja csúsztatásokkal megrafal, kint van a neten, és ezek után raktam ki én az enyémet, és adtam engedélyt a HVG-nek, a rekordernek a közlésre. Így azonban nincs értelme szóvá tenni, hiszen az enekar kedvelői. Ö, ö, ö, átugrottam egy sort, így azonban úgy tűnhetett, hogy Jenő posztja volt előbb, ami nem igaz, és sokan is értették. De azt gondoltam, nincs értelme szóvá tenni, a zenekar kedvelői is azonnal két táborra osztottak a Facebookon legalább, és én ezt nem akartam. János is rámít, hogy engedjem el a storyt, mert nem szeretne senkivel kardozni, aki az Európa kiadó szereti, és most a másik oldalt erősíti. Ez tény, hogy ezt én sem akartam, egyáltalán nem akartam harcokat az ügyben, éppen elég volt nekem, amennyire az egész dolog megérintett emberleg és is. És azért sem, mert azt gondoltam, hogy az egészet én már régóta nem akarom, végre felszabadulnak az energiáim, az időm. Csak ezek után a Spenót kommentjéből értesültem, Spenót Zoltán puszi, illetőleg Európa kiadó, én és egyébként az egész nézősereg is, hogy a Jenő már egy ideje a hátul mögött próbál a B-válogatottal, és tovább viszi a nevet, amit egyébként egyikünk sem gondolta a jenő személyes tulajdonának, mindenki egyfajta közös tulajdonként gondolt rá. Minden más állítás, ami ellentétes ezzel, amit leírtam, nem igaz. Tehát az elmenekültünk az lényegében. Igaz, hogy kiraktak minket, az nem igaz, de ami miatt az együttérzést megérdemeljük, az az, hogy legalább engem még életemben nem <kül> át, mint a Jenő, akit kurvasokat dolgoztam, és kurvasokat ingyen, és nagyon értékes munkát végeztem, aki mégis hátunk mögött egy oroszlán bátorságával sünyén szervezett egy b és még ahol sem volt bátorság, hogy kirúgja, mi több nem, hogy kirúgjon, de hogy személyesen, a szememben nézve rúgjon ki. Ezzel együtt nekem személyesen, ahogyan valamennyire le is írtam, anno a posztomon az Európa Kiadó már régóta nem nyújtotta azt, amit szerettem volna kapni vagy inkább ami miatt kapnom, kellett volna, amit beletettem. Arról nem is beszélve, hogy számomra egy elviselhetetlen kettőséget jelentett a jön diktátorkodása, miközben szemben néztünk Györben 50 nézővel is szinte semmivel nem tudtam egyetérteni már évek óta, és például a brudiános koncertek, ahol a zenekarvezetőként megbecsült művészként tartott engem mindenki számon, és győrben ezer nézővel néztünk szembe. És hasonlóképpen az End Friends, ahol a Sziámi Péter egyenragó alkotótársként tekint rám, megvalósíthatom a képességeim, szerint a Maximumot és hát nézőszámmal is koncertában is lehagyjuk az Európa mindenhol. Írvam egy szikla le, és nem nyom már teherként az, amely az Európa kiadó volt az utóbbi években, és hasonlóképpen a János, aki azóta felszabadultan koncertezik, másik János jól érzi magát, és hát te is hallottad, hogy milyen jó, még jó volt rajta minden értelemben az Európa kiadó, unottan ültünk a végeláthatatlan próbákon, és beszéltük a semmit, amit új számok címűen a Jenő hozott Hozzátartozik egy sarulási történet is. 2016 tavaszán Jenő megfenyegette a winterwerber csabát, hogy az amennyiben marad az End Friends-ben, frissette a csatlakoztat, akkor ki lesz rúgva. Csabi erre akkor azt mondta, hogy Zaxon. Aztán nem lett kirúgva, de lényegében neki volt egy ilyen élő kívülállósága ezután, hogy ez a fenyegetés elhazol, elhangzott, ez a fenyegetőzés. Kéröm szépen, ez a pontos, és az író meg neked, mert látom, hogy mindig forog a téma, és ráadásul bizonyos körülben tartja is magát a Jenő változott, ami nem fedi a valóságot. Remélem, hogy nem tévesztette el a házamat, és érdekelt téged. Ennyi hogy mi a valóság az ügyben igen érdekel. A magam részéről ennyi abszolút túléltem, ezen szakmailag, a már réges régen, emberileg még megdobban a szívem, Mégis csak 27 év az életemből, de már nagyon hamar visszamegy a rendes tempóba, és ez is csak azért van, mert engem az életemben soha nem <coughs> át senki úgy, mint a jenő 2016-17 telén. Utóbbi utó irat, reménykedem, hogy az új szívmi egyent Frenc Lement és örömeltől el, ha játszod, a mai média helyzetben mi már megint oda jutottunk, hogy nem játszanak minket a rádiók, és ezért és ez azért nem könnyíti meg a dolgokat, barátsággal késne Péter, akkor előbb egy lemez, amin másik János és Menyhárt Jelenő együtt játszik, és aztán még lesz End Friends, és lesz még egy Colorado cirkusz is. Amíg szól másik János és Menyhárt Jelenő szerzeménye, ez majdnem négy perc, addig telefonálhatnak, ha van hozzáketük. 061-489-0999 és egy. nem lesz annyi idő, hiszen nekem 57 korát kell adnom a hangot és a képet, úgyhogy kettő percük van. Fazekas, inasnak készülök. Kíméletlen koldusok, meg tapintatlan tolva, Amíg hallgatjuk ezt a számot, addig elmondom, hogy Bakás Tibornak van egy kolorádó cirkusz nevű kezdeményezése, amit nagyon sokszor elmesélt nekem. Én nem találtam meg benne a plánit, de ez az én hibám. Ebből azóta tíz adás készült, és egy ember közt Hajós András is közre működik benne. Most a tizedik adást leadom, meghallgattam szerintem szalonképes, és hogyha kilenc óra után felveszi Hajos András a telefont, akkor egyedet közt erős beszélgetek vele. Telefont nem várok. Nincs rá idő. A Nézz, nézz, hogy szak. Koroládó cirkusz. Benyák benyáni! Áldás Gyopál. Fellép Mirtil. Tata Bosnyák Ibra. Mladics, a mágus. Született áldás Ilona. Titibohóc. Titi Bohóc. <gül> Itt valami részlet uh, van, mert én nem, nem ezt nem jelöltem ki, tehát ez, volt az ez... előző részben. Kedvenc cirkusz családunk már a kánoán kapujában érezhette magát, ahonnan eső helyett is égi Manna hulla a szájába, amikor egy semmire se jó délutáni előadást torkát szegi a vágynak. Ha van-e feltámadás a halál után, kérdés persze nonsens, még inkább az, ha ezt a feltámadást még a saját nyomorult életünkben keressük. Na most mindenki befogja a pofáját, és esküdtesz a nyomorult életére, hogy holnap minden más lesz. Megmutatjuk nekik! Másképpen mondva, lehetséges-e a csillogás a hamuvá égés után? Lehetséges-e a virágzás száradás után? Mama, én megcsinálom, amit a ben a fekete kobrát forgóban! Meg ne próbáld szerencsétlen, nincs pénzünk orvossa, De a dupla axel galambokkal és fácanokkal, az megy. Az nekem is megy. Igazad van, a fátzanokkal, még soha nem égtem be. <gül> Imre, te meg gondolod azt, hogy szerethető vagy minden belső és külső vonásod ellenére is. És ne gónyolódja nézőtéri gyerekekkel. Nem, nem, nem fogok. Most másképp lesz. Élesbe csinálom. Csak ők és én. Nincs a gyerekeknél kegyetlenebb lélek. De mindegy. Megpróbálom őket szeretni. Ha a fizikát és a biológiát kérdezzük, a válasz egyértelmű nem. Ám ha titkok, csodák, misztériumok is játszanak ebben a földhöz ragadt életben, és még a legkonokabb materialisták sem tagadják, hogy igen, akkor még nincs veszve minden felcsúton. A Kolorádó cirkusz csillaga a zeniten ragyoghat. Apa! Add kölcsön a dobókésed, amit Tieszben nyertél kártyán. Minek az neked? De a levegőben bugrász. Így bennem, apa. Megcsinálom a texasi puszi számot. Na, no, azt nem hiszem. Titokban gyakoroltam, és már kétszer sikerült. És máskor mi volt a baj? Hogy a nyúl hamar meghalt a kés miatt. Most korábban dobom már, érzem. Te tudod, fiam, de nagy égés lesz, ha a nyúlak vére folyik, azt ugye tudod? A magyarok ezt 30 éves szünetekkel tehát történelmileg gyakorta élik át. Itt van mindjárt a foci. Az aranylábú fiúk stoplia már több generáción keresztül megkötött a sáros altalajban, de hirtelen szivárvány feszül az égre, s megverjük bombagólókkal az osztrákokat, az észteket, a máltaiakat. A népsör nélkül is egymásből elkezik, a villamos leáll, a termelékenység és a gyermekáldás növekszik, kevesebben kötik fel magukat az akácfára majd jön Katar, Andorra, jönnek a büdös finnek, és minden visszasüljed abba a mocsárba, ami szép lassan ként szoktunk meg. Az angyalból újra patkány lesz, Ambrózia illata helyett újra fekália szakterjeng. Íre figyeljetek, szeretteim! Nem akarlak titeket idegesíteni, sem a történelemmel, sem a biológiával, de nagyon úgy tűnik, hogy jövendő sorsunk most dől el, hogy nevetés lesz-e, vagy sírás. Senki ne gondoljon önmagára, mert ez kevés lesz. Kapaszkodjatok az ősökbe, most is kihúznak minket a csávából. Ilona, fordítva van rajtra meltartó. De minek is magyarázzam azt, amit minden rokontalan, nyelvileg körbezánt magyar tud, ha és tüdején keresztül veszi a levegőt. Vessük most szemünket és lelkünket azokba a percekbe, órákba, napokba, amikor megszűnik a tér és idő fizikája, amikor az oksági láncolat csődöt mond, s a tojásból sárkány helyett tündér repül fel. Vajon ilyenkor az Isten szán meg minket balfasságunk okán? Vagy végre kicsillan a gyémánt lelkünk vasportos sötét kamráiból? Hiszen Mohács, Tianon, sőt még 2017 után is van élet, tánc, nevetés, kergetőzés a nemzeti barackfa alatt. Akit eddig utáltunk Észreveszünk benne a szerethető szépet Megértjük pillanatokra Átérezzük teljes szívünkkel Hogy a féregjukon áthaladva Újra kápráztató az univerzum Hogy amikor a nap elvakít Azért mégsem ő a hibás Én megcsinálom a Dresdai cuccot Attól múltkor is tombolt meg. tömeg Felesd el, ezek nem németek azon őknek majd, hogy kilátszik a szegged. Magam miatt csinálom És most megyek Buono c'era, monsieur és madame! Az én jelentéktelen életemben ezek a sikerült pillanatok aztán tartóoszloppá válnak, amit mesélhetek sör mellett a kocsmában, vagy mesztelenül szerelmesemnek az ágyamban. Nincs is benne hazugság, mert ez is én vagyok, aki legyőzte a minotauruszt, góliátot, a molohot, mindegy, hogy ez az apek, tek, vám, bkk, én vagyok az, aki megszelidítette a kisherceg rókáját, vagy szigonyára szúrta a fehér emberevő cápát. Gyorsabb voltam David Hasselhoffnál, ha fulladó lányt kellett kimenteni a habok közül S még az se zavart, hogy lábak helyett csillogó uszonya volt Most nincs popcorn meg szünet, egybe nyomjuk az egészet Aki fáradt, ihat <gül> a volt, Rajtunk múlik, ördög is pokol Vagy áhítatos csönd után, A SORKÁN Szervusz. Aha, Szervusztok, hát is eljöttetek, kezd csókolom, szervusz András, nem oda, ne üljetek le, nem, álljatok föl, az Csányi úré, igen, mind az öt, Béla, gyere ide, mondd meg nekik, hogy onnan álljanak föl, mondd azt, hogy jobb helyre viszed őket, és dugd el őket magasra hátul, az asszony vállalhatatlan, érted? Fotózni fognak, és akkor kész a baj. Á, Kósa úr! Igen, ott elől lányok rendelést felvenni. Solyom, solyom, solyom, itt csas, haló, haló, békó, békó. Te vagy az frici! Ha jön a Rogántóni, értesíts! Neki külön öltözője van, fellép. Vége! Tiszteletem, bíboros úr! Ja, most jönnek a focisták, Na, ez így nem lesz jó. Irénke, zavarja ki a gyerekeket! Igen, az akadémistákat. ők a végén, ha van még hely. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, gyerekek, kérjétek meg a szüleiteket, hogy segítsék a mi munkánkat, működjenek velünk együtt, hogy egy világra szóló produkciót mutathassunk be az ő közöműködésükkel. Valóban arra kérek mindenkit, hogy ne féljenek feltenni a kezüket, ne féljenek vállalkozni a lehetetlenre, mert ma a varázslás felője volít be minket, amiben minden lehetséges. De arra kérem mindenek előtt, ura. igen, itt van közöttünk. Tapsoljuk meg bátran jó hogy a segítségével magam mutatassak be egy számot, amit még 34-ben tanultam DiCaprio nevi barátomtól. Lőrinc urat kérem a polondra, tapcsoljuk meg újra! Felújom a figyelmet, hogy a közönség olyasmit is láthat, amihez nincs hozzászokva. Nagyon kérem önöket, hogy őrizzék meg nyugalmukat, bármi történik is. Megígérem a végén, mindenki nagy nevet és csodálkozik. Szerpusztok, gyerekek! Szerpusztok, szerpusztok, az én nevem Titibohóc Ez itt a kezembe, ez egy trombita Ha belefújok, figyeljétek csak Csúgyangja De most eljátszanék nektek valami olyat Amitől nevetni fogtok. Szavarú. Hát ez a trombita csak ilyet tud! Ugye? Lehet vidámabbat is játszani. Tudod, ah, nincs hozzá kedved. Ikká, veszünk búfenszer! Felhívom figyelmet hogy a közönség olyasmit is láthat, amihez nincs hozzászokva. Hajmási péter, hajmási fal, a marométek, a áll, úgy látom, hogy papríbe Este felszíti a család kap egy újabb lehetőséget, hogy elkápláztassa a falubelieket, a megyevezetőit, az ország urait, nem beszélve azokról a török és orosz vendégekről, akik így jó hírünket viszik a világba. A fanfárok megszólalnak, a dob pereg, a szem elkerekedik, a száj tátva Élet-halál harc kezdődik, és mindig az győz, aki hisz magába. Figyelem, figyelem! Eljött a pillanat, amikor abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy felkonferálhatom estünk sztárvendégét, azt az embert, akinek nem csak mi, hanem önök is sokat köszönhetnek, aki földön, vizen, helikopteren mindig megjelenik, ha valami fontos dolog van készülőben. Megkérem Rogán Antal urat, hogy fáradjon a színpadra! Fogja meg a fűrész méltóságot erősen. A hölgy nem cukorban van. Megkérem, feküdjön be a lázába, Amit láthatják, üres, nincs benne válasz van. Semmi? Kényelmes? Igen? Most becsukjuk. Így. Jól érzi magát? Dobpergés félre. Elnök úr, Kész. Vége van. Elhangzott Colorado Circus. Nobisztikus bátortalanság jelen, ha nem a pillanat erejétől függ a visszahatás. De soha nem csalódom, belátom, barátom, nem lesz mások, aki megvolt, volt, az jól elhagyott el nem. Elutazott. Na persze van, még a sarki fűszeres, bánya, aki azzal hívja és szeres, nem pont úgy érzem, ahogy a nők, meg kevés lett már a szerethető, férfi meg nő, pedig jó volna szeretni, mint hogy szeretni miért jó, de jó volna szeretni még Azt a képszereket reméltó Itt ez a néni még ő se túlre Valaki tégre szeret, meg Teljesen mindegy, hogy miket csinált Hogy 44 pár bővített el A déd nagypapát De azért jó a szeretni még Bár nem tudjuk, hogy szeretni miért Jó, jó a szeretni még azt a két szeretett nem bírt, jó volna szeretni, még, már nem tudjuk, hogy szeretni, miért jó, jó, de jó volna szeretni, mi azt a két szeretett nem Hajós Andrással az a megállapodás született, hogy uh, fontosabb, hogy fenntartsuk a kapcsolatot, sem mint, hogy minden héten rendelkezésre álljon. Én persze azt szeretném, hogyha minden héten rendelkezésre állna, de Szenap is azt írta, hogy hajnalok hajnalán feküdt le, és uh, egy dialati programjára épülj elért. Én most küldök neki még egy SMS-t, hogy uh, 9 óra 12 ig, ha előkerül, a az még belefér, jó reggel! János. Elküldtem. Um, én közepes valószínűséget, tulajdon, vagy gondolok, hogy előkerül. Tízes skálán inkább négyes, mint hatos. Z061489. 489099 és Egy Nekem 9 óra 50-kor van programom. Szerintem, ha nem kerül elő a hajós, akkor 9 óra 21-ig maradok. 9 óra 21 még 18 percre van ide. Amennyiben igényt tartanak rám, akkor hívnak. Ha nem, akkor zene fog szólni, de 9 óra 21-ig itt leszek. 061 48 -9 -9 és 06 -1 -1 -1. Egyébként talán a Music FM-en, meg nem mondom, talán ott hallgattam reggel a bocskorékat, akik arról beszéltek, hogy milyen életmódot folytatnak, bár szerintem a bocskorék még nálam is korábban kellnek, bár ebben nem vagyok egészen biztos, de imidós az azt a spártai életmódot, amit ők folytatnak, ott hárman vannak a stúdióban, még talán Istvántán ilyet ismerem, de őt is csak arcról, mert mi nem ismerjük egymást. Azt én sohasem folytattam, hogy végül is az Isten lehetővé tette, hogy az ember ennyi időn keresztül tulajdonképpen reggeli műsor csinálni, azt meg készítené minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, azért hála és köszönet a Teremtőnek. Ez itt egy ilyen öröbkö gondolatmenet volt. 17 perccel át még itt vagyok, 061489 489 és 06 egy valami újdonsággal nem tudok elejállni, mert nem erre készültem amire készültem, annak nem tudok elegetteni de Hajus Andrásnak szép álmokat kívánok, a mindenféle gúnyolodás nélkül és még egyszer felül a figyelmüket arra hogy 29-én hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában Bakácsal Filippovval, önökkel és velem, Bakács Tibor produkciója a Colorado Cirkusz. Ennek a tizedik részeit azért hangzott el, hogy az előke legyen hajós adással folytatott beszélgetéshez, melyben ő is közreműködik, ám előke volt beszélgetés, nem, sajnálom. 9 óra múlott 5 perccel 2018. január 23-án, és hogy elkövetkezendő mintegy negyed órában lesz -e beszélgetés vagy sem, az alapvetően és kizárólag önökön múlik 061-489-0999 és 0636771161, figyeljek, ha van mire. Egy olyan menőgépet Amitől az ember szinte sor téved Meg van már a boltban olyan gép Amitől az ember egy olyat lép Hogy abba az egy lépésben Mattot ad És még kukoricát is Pat, pat, pat, pat Egy másik gép Meg kapásból tudja azt Hogy mindent rögtön megragaszt mert olyan kép is jött a boltba, Amelyik azt a tojást tojja, Amiből egy kis kép ki kell, és szól, amikor neki is tojni kell, és akkor születik majd egy olyan kép, Ami csak áll, és sohasem rohadt szép, Mert annyira nagy rá a garancia, hogy neki csak egybe te marad. A képek intézik az összes fontos dolgodat, mert egy kép az azt mondta, hogy attól vette gondolkodni, beleteszed a kezed gépnek a szájába. A jelen rajz a jól van benne, van a árában. bizonyos képek pedig alkalmasak arra, hogy hányát a az üzenő Ja, de mi az is egy helyzet, hogyha botrányba sodor, egy túlmozgó konfliktus kereső motor. De nincs olyan gig, ami gyorsabb jár a képek. Gyorsabban jár, a képeket pusztító mozdulatnál, nincs olyan nincs, nincs olyan. Te olyan... van olyan gép, ami téged gyilkol, és van olyan, amelyik helyetted. Van, ami hangos, és van, amelyik néma, de ők semmiről se tehetnek. De van olyan gép, ami bírja a szexet, és van, amelyik gyorsabb az agyadnál. Van az a repülőgép, ami lehagy téged. Milyen szaporán szaladnád És olyan gépet is lehetsz, Most már, ami szeret téged És neked szolgál Meg van olyan, ami egy másik világ A fedre teszed És ma mehetsz is át Meg van olyan gép, amit lenyelhetsz És az erő azonnal veled lesz És van gép, ami a szív helye de ő bírja az isletet. Neked sincs olyan Nem lesz hajós András. Sajnálom, de benne volt a lapban. Még kilenc percen át vagyok jelen itt az árbóckosárban holnap. Ferenc és Donát Lásztóval fogok szolgálni a minden igaz. És még ki tudja, mivel. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás 061489 és 0367 még 9 percen át mindazok számára, akik belefolynának a mai műsorba. Melyben még annyit szeretnék elmondani, hogy 29-én 70 este fél 8 órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában Bakáccsal Filipovval, önökkel és feltehetően velem. Ott személyesen is találkozhatunk. Ebből még 2 perc 40 és aztán van még egy másik János Mennyhárti jenő dal, valamikor a múltból nevezetesen a báli hangulat hozzal zárom soraimat, még 8 percen át rendelek. Ha valaki élni akar vele, várólista nincs. Hajrá! 061 489 és 0636 A mai műsor elkészítésében is Pogány Ádám volt segítségemre és adás végeztével a dörö pont, úgyis mint doktor, tehát dörö pont fialajanos kukat gmail.com e-mail címen leszek vagyok, elérhető. Jó reggel, jó napot! Ami az új Európa kiadót illeti, nézőként állíthatom, hogy él és virul, két házas remekbe szabott koncertjükön voltam, művészete palotája, Óbudai művölölősi ház. Az új felállásban régi számok is sokkal frissebben, erőteljesebben szólnak, ennyit üdvözlettel MA. Meg ugye meg két félnek megvan a saját verziója, de ha a régiek már unták, akkor éppen ideje volt megújulni, írja XY-alaki férfi. 225 másodpercük van még az akármire. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Salom, az e-mail szerzője maga is zenés, maga is zenész, szintén zenész. Még 120 az akármire. Miután már nem várok hallgatói telefonokat, mert a rövid időben már nem fér bele. Annyit szeretnék mondani, mindannyiunkat rövidítjük meg azzal, hogyha kevés a telefon. Bár én alapvetően az április 15-ig terjedő időben megpróbálok mindent elköltni annak érdekében, hogy a hasznos műsoridőnek minimum a fele, hanem a nagyobb része legyen kitöltve. A holnapi nap ugye csütörtökön 8-tól fél tízig is, a műsor, ott az első óra szabad, pénteken pedig egy árva a szabad perc nincs a hallgatók számára. Pénteken debütál Dobrev Klára, hétfőn lesz Gulyás Gergely. Remélem, hogy az elhangzó nevek inkább vonzerűvel bírnak semint távolságtartással. Ahogy ott van, mondták, köszönöm, ha nincs mit. Fiala János hallották.